Глава дев'ятнадцята То був Максим Я не бачила його, але впізнали його голос Він кликав на бігу Фріса І б Фріс відповів йому з холу І вийшов на терасу Їхні постаті невиразно виступали стоманно піді мною Його викинуло на берег, сказав Максим Я стежу за ним з мису Він увійшов в заток і повернувся прямо на рив Їм його не зняти за такого відливу Мабуть думали, що це гавань там, унизу, туман стоїть стіною. Скажіть на кухні, щоб приготували поїсти і випити на випадок, якщо їм щось знадобиться, І зателефонуйте містеру кролі, повідомте йому про все. Я йду назад у Бохту, можливо, зможу чимось допомогти. Будь ласка, принесіть мої сигарети. Місіс Денверс відійшла від вікна. Обличчя знову стало безпристрасним. Холодна біла маска так добре знайома мені. «Нам, мабуть, краще зійти вниз», – сказала вона. «Фріц шукатиме мене, треба там розпорядитися». Можливо, містер Де Вінтер переведе людей з корабля, як він сказав, «Обережніше заберіть руки, я зачиняю вікно». Я відійшла від вікна на середину кімнати, все ще ніби в невідомості, довіряючи їй і не довіряючи собі. Їдалось, як вона зачиняє вікно, замикає вікониці, засмикує гардини. «Добре, що море спокійне», сказала вона, «бо їм би погано довелося». Але в такий день, як сьогодні, нічого боятися. Звичайно, саме судно втрачено, якщо воно наскочило на риф, як сказав містер Девінтер. Місіс Денверс обвела очима кімнату, перевірила, чи все гаразд, поправила, бо на двоспальному ліжку, потім підійшла до дверей і відчинила їх, даючи мені прийти. Я, мабуть, скажу на кухні, щоб приготували холодний ланч, він чекатиме на вас у їдальні. Коли прийдете, тоді й поїдете. Містер Девінтер, мабуть, не захоче поспішати сюди до першої години дня, коли він зайнятий там, у бухті. Я подивилася на неї, потім вийшла з кімнати, зацепеніла, нежива, як манекен. Коли ви побачите містера Девінтера, передайте йому, будь ласка, що якщо він хоче провести сюди людей з корабля, все буде готове. Вони отримають гарячу їжу, коли б не прийшли. Добре, місіс Денверс, добре, сказала я. Вона обернулася мене спиною, пішла до задніх сходів. Химерна кислява постать, у якої сукня волочилась по підлозі. Я повільно рушила коридором до дверей, біля арки. Я все ще була в якомусь утупінні, ніби лише зараз прокинулася від довго сну. Почала спускатися сходами, не маючи поняття, що робити далі. Через холу напрямку до йшов шофріз. Побачивши мене, він зупинився, а почекав, поки я спущусь. Містер Девінтер проходив кілька хвилин тому, мадам. Взяв кілька печок сигарет і рушив назад на берег. Там, виявляється, сів на милену пароплав. Так. Ви чули ракети, мадам? Так, чула. Я був у буфетні разом з Робертом. Ми спершу подумали, що це хтось із садівників запустив залишки. Але тут зірвалася друга, третя. Ні, це не фейерверк, сказав Роберт. Це сигнал лиха. Десь тони корабель. «Так, ти, мабуть, маєш рацію», – сказав я і вийшов у хол. «Тут я почув, як містер Девінтер кличе мене з тераси». «Так», – сказала я. «Нема чого дивуватися, мадам, за такої погоди. Це я якраз сказав Роберту. Тут і на суші дороги не знайдеш, не те, що на морі». «Так. Якщо ви хочете не здогнати містера Девінтера, то він пішов прямо через глявину хвилини-дві тому, не більше». «Дякую, Фріс. Я вийшла на терасу, розвиднювалася». Все чіткіше ставали силуети дерев з того боку галявини. Томан згортався у легкі білі хмаринки і здіймався до неба. Я подивився на вікна над головою. Вони були наглого зачинені і замкнені в Здавалося, вони ніколи не розкриються, не відчиняться навстіж. Ось біля того великого вікна у центрі стояла п'ять хвилин тому. Як далеко воно звідси, як високо. Камені під ногами здавалися твердими. Я подивилася вниз, потім знову закрите вікно, і раптом відчула, що навколо мене все пливе я сама горю з вогнем, по шиї тік струмок поту. Перед очима затанцювали чорні цятки, і знову ж зайшла в хол, сіла у крісло. Долоні мої були зовсім мокрі. Я сиділа нерухомо, стиснувши руками коліна. «Фріс! Фріс, ви в їдальні?» – покликала я. «Так, мадам!» – він одразу ж вийшов і спішив через хол до мене. «Не дивитися, Фріс, але чи не могли б ви принести мені крапельку бренді?» «Звичайно, мадам». Я продовжувала стискати коліна, сиділа не рухаючись. Порнувся Фріс, тримаючись рівну тацю з лікарною чаркою. «Ви не здужаєте, мадам? Хочете, я покличу Клеріс?» «Ні, зараз спадеться, Фріс. Мені раптом стало жарко, от і все. Дуже теплий ранок, мадам, дуже, можна сказати, задушливий». «Так, Фріс, саме так. І випала Бренді і поставила чарку на тацію. «Можливо, у вас налякали вибухи? Вони почалися так раптово?» «Так». «Зранку таке відбувається, а ви ще простояли всю ніч на ногах. Ось вам і стало не по собі, мадам». «Мабуть, ви маєте рацію, Фріс. Можливо, приляжете на півгодини, у бібліотеці навіть?» «Ні, я думаю, за хвилину-другу вийду. Не торбуйтеся, фріс. Як вам завгодно, мадам?» Фріс пішов, залишивши мене одну в холі. Як було спокійно тут сидіти. Спокійно, прохолодно, від вчорашнього балу не лишилося й сліду. Не вірилося, що лише цієї ночі тут танцювали. Хол був таким, як завжди, похмурим, безмовним, суворим, з портретами та зброєю на стінах. Туман піднявся все вище, відкрив ліс загаляваною, просто над головою бліде сонце намагалося пробитися крізь тьмяну завісу. Стало ще спекотніше. Задушливо спекотно. Мимо звучним дзижчанням прилетіла бджола в пошуках нектару і раптом замовкла, залішив квітку. Я засвистіла, кличучи Джаспера, але він не підійшов. Можливо, побіг за Максимом на берег і оглянула на годинник. Вже перевалило за половину першої, майже без двадцяти. Вчора в цей час ми з Максимом стояли у Франка в саду, чекали, коли економка буде сланч. Двадцять чотири години тому. Унедражнили мене, закидали вудку, намагаючись довідатись, який у мене костюм. Я ладна була провалитися крізь землю, згадуючи ці слова. І лише згодом я усвідомила, що Максим тут, у Мендерлі, не залишив нас назавжди, як я боялася. Голос, що долинув до мене з тераси, був спокійний, діловитий, звичайний голос, не те, що я чула вночі, стоячи біля підніжжя сходів. Максим не поїхав, він був на березі, в одній з бухт. Він знову став сам собою, нормальною розумною людиною. Він просто ходив гуляти, як і сказав Френк. Був на мисі, бачив, як корабель завертав до берега. Мої страхи не мають під собою ґрунту. З Максимом усе гаразд. І слідом за ним я почала спускатися крутою з вивистою стежкою через темний ліс на берег моря. Томан майже розвіявся, коли я вийшла в бухту, відразу побачила корабель. Він лежав миль за дві від берега носом до скель. На березі вже зібралося чимало людей, мабуть, вони прийшли з кері та стежкою берегової охорони. Ми сходив у наші володіння, але публіка завжди мала право проходу біля скель. Дехто на нагору, щоб краще розгледіти судно, що сів на мілену. Воно лежало, дезграбно задерши корму, навколо снували веселі човни. Стояла віддалі ритуальна шлюбка і бачила, як там піднявся хтось на весь зріст і закричав, щось у рупор. Слів я не розібрала. Над затокою все ще висів туман, горизонту не було видно. Я спустилася і перелізла через скелі на стежку, яка вела туди, де зібралися люди. Максима не було видно. Френк розмовляв з одним з рятувальників берегової охорони. Я зупинилася в хвилиному збентеженні. Минуло менше години з того часу, як я плакала, говорячи з Френком по телефону. Я не знала, як мені поводитися. Він одразу мене побачив, помахав рукою. Я підійшла до них, і рятівник мене знав. Прийшли подивитись на забаву, місіс Девінтер?» Сказав він, посміхаючись. Боюся, ми маємо гарну роботу. Можливо, буксирі остягнуть, стягнуть, але я сумніваюся в цьому. Він намертво застряг на виступі рифа. Що вони робитимуть? Насамперед, пишуть водолаза подивитися, чи не зламаний кіль. Бачите, того чоловіка в червоній в'язній шапці. Нате вам мій бінокль». Я взяла бінокль, подивилися на судно, розглянула групу людей, котрі вдивлялися у воду за кормою. Один з них на щось вказував. Чоловік у рятувальній шлюпці все ще тримав біля рота рупор. До людей на кормі приєднався портовий інспектор. Водолаз у трикотажній шапочці залишався сидіти у сірій моторці, на якій вони прийшли. Прогулянковий катер, раніше кружляв навколо пароплава. Якась жінка стояла, клацала фотоапаратом. На воді сиділи чайки і безгузду кричали, сподіваючись на подачку. Я повернула бінокль рятівнику. «На мою думку, там нічого не відбувається», – сказала я. «Водолаз ось ось спуститься. Ну, звичайно, вони спершу поторгуються, як ось іноземці, а ось і боксири». «Нічого не вийде», – сказав Френк. «Подивіться, під яким він лежить кутом. Там набагато дрібніше, ніж я думав». «Цей рив тягнеться дуже далеко», – сказав рятувальник. «Ми його не помічаємо, коли пливемо тут у човні, але судно з таким осудом не може його не зачепити». «І був на березі першої бухти, коли вони запустили ракету», – сказав Френк. «Я й на десять кроків перед собою нічого не бачив, і тут пролунав постріл. і грім!» «Я подумала, як усі такі моменти схожі один на одного. Френк точно повторив Фріса, але лише версія була інша. Наче це мало значення, ніби нам не байдуже. Я знала, що він спустився на берег у пошуках Максима. Знала, що він був наляканий не менше, ніж я». До нас підбіг маленький хлопчик. «А моряки втопляться?» – запитав він. «Ні за що, з ними все гаразд, сину», – сказав рятувальник. «Море гладке, як дзеркало, на цей раз ніхто не постраждає». «Якби це сталося вночі, ми б їх не почули», – сказав Френк. «Ми влаштовували фейерверк». «Почули б, не хвилюйтесь», – заперечив рятувник. «Побачили б спалихи та здогадалася б звідки. Дивіться, він водолаз, місі з Демінтер бачите, він одягає шолом». Хочу подивитись водолаза, сказав хлопчик. Ось він, сказав Френк, нахиляючись до нього і вказуючи пальцем. Ось той дядечко, який одягає шолом, його зараз спустя під воду. А він не втопиться? Водолази не тонуть, сказав рятівник. До них постійно нагачують повітря. Дивись, зараз пірне, от і все. Вода сколихнулась на мить і знову розгладилася. Пішов, сказав хлопчик. Де Максим? запитала я. з одного з матросів до керіта, сказав Френк. Хлопець втратив голову, коли вони налетіли на рив і, мабуть, стрибнув за нею у воду. Ми знайшли його під уровищем, чіплявся, що було сил з одної скель. Промок до нитки, звичайно, тремтів, як усиновий лист, і, ясна річ, не знає жодного слова англійською. Максим спустився до нього, побачив, що той весь у крові весь роздерся об скелі. Максим говорив з ним німецькою. Потім покликав одну з керетських моторок, що шастали тут, як голодні акули, і повіз його до керета до лікаря, щоб той його забинтував. Якщо пощастить, заховуй старого Філіса під час ленчу. «Коли він поїхав?» – запитала я. «За кілька хвилин до того, як ви з'явилися. Хвилин за п'ять. Дивно, що вони помітили моторку. Він сидів на кормі з цим німцем. Мабуть, вони поїхали, доки я піднімалася на урвище. У таких ситуаціях Максим завжди не висоті». Завжди руку допомоги. Ось побачити, він покличе всю команду в Мендерлі, нагодуєте, ще й ночувати залишить. Правильно, сказав рятівник. Він із себе останню сорочку зніме заради своїх людей, кому це знати, як не мені. Більше таких, як він би у нашому гравстві. Так, це б нам не завадило, сказав Френк. Вони зводили у корабля. корабля. нерухомо стояли осторонь, але рятувальна шлюбка повернула і пішла до Керита. Сьогодні не їхня черга. Сказав рятувальник. Так, підтвердив Фріс. Не думаю, що боксири тут сильно допоможуть. Чайки кружляли над головою, нявко, як годні кішки. Те, хто сів на виступах що інші сміливіші гойдалися на воді біля самого пароплава. Рятувальник зняв шапку витер лоба. Ну й ширяй, зовсім дихати нема чим. Так, сказала я. Прогулянковий катер з фотографами стріско з помчав назад до керіта. «Ситі по горло», – зауважив рятівник. «Я їх не звинувачую», – сказав Френк. «Не думаю, щоб тут щось сталося, принаймні, на ближчим часом. Ще треба дочекатися, що доповість водолаз, перш ніж намагатися зрушити судно». «На мою думку, немає сенсу тут довше бовтатися», – звернувся до мене Френк. «Ми тут нічим не допоможемо, я хочу їсти». Я нічого не відповіла, Френк стояв у нерешучості. Я відчувала його погляд. Що ви збираєтесь робити? запитав він. Мабуть, побуду ще трохи, я можу поїсти будь коли у нас сьогодні холодний ланч, та це й не має значення. Хочу подивитись на водолаза. Мені було досі важко дивитись йому в обличчя, я хотіла залишитися одна або з кимось, кого я мало знаю, з рятівником, наприклад. Ви нічого не побачите, сказав Френк, його не буде видно. Краще поверніться і поїжджа разом зі мною, га? Ні, не хочу. Ну що ж, ви знаєте, де мене знайти, якщо я вам буду потрібен. Буду в конторі цілий день. Добре, сказала я. Він кинув рятувальню, якою почав спускатися з урвища до бухти. Можливо, я образила його, але інакше й вчинити не могла. Все утворюється колись само собою йде до своєї колії. Стільки всього сталося з нашої ранкової розмови телефоном, і не хотіла більше ні про що думати. Хотіла сидіти так на траві і дивитися на пароплав. Маленький хлопчик усе ще стрибав на траві перед нами. «А коли водолаз вилізе назад?» – запитав він. «Що не скоро, сину?» – сказав рятівник. До нас попрямувала жінку, смугася ржаві сукні і сітку для волосся на голові. «Чарлі, чари, де ти?» «Ось твоя мама йде, зараз вона тобі дасть», – сказав рятівник. «А я бачу водолаза, мам!» Жінка кивнула нам, посміхнулася, вона не знала мене. Приїхали з та прогулятися та розважитися. «Ну, видно, нічого цікавого, на нас більше не чекає», – сказала вона. «Кажуть, пароплав скоро з скоро знімуть змілини». «Чекають, що скаже водолаз», – сказав рятівник. Ну являє, як люди можуть спускатися під воду. Їм має за це добре платити», – сказала жінка. «І платять!» «Хоча бути водолазом, мамо, сказав хлопчик. «Запитайте золого тата дитину», – сказала жінка, засміялася, обернувшись до нас. «Гарне тут містечко, правда?» – звернулася вона до мене. «Ви влаштувати сьогодні пікнік. Звідки нам було знати, що подійметься такий туман, а до того ж буде катастрофа?» «Ми якраз збиралися повертатися до Керіта, коли ці ракети вибухнули мало в нас не під носом, і так і підскочила. «Ой, що це?» – запитав в чоловіка. «Сигнал лиха», – відповів він. «Давай залишимося і подивимося, це цікаво». Його зараз звідси і сіломіці не витягнеш. Гірше за сина». Мені самої цього задарма не треба. Та зараз і нема на не що дивитися, сказав рятувальник. Тут такий гарний ліс навкруги і, мабуть, приватне володіння? Рятівник незграбну кашляну вглянув на мене. Я почала жувати травинку, дивлячись у простір. Це приватне володіння, сказав він. Мій чоловік каже, всі ці великі маєтки згодом будуть нарізані на шматки, і там збудують дачі. І не відмовилася б від дачі тут, хоча навряд чи мені сподобалося б у цих країв зимку. «Та ні, зими тут м'які», – сказав рятівник. Я продовжила жувати травинку. Хлопчик все ще бігав біля нас. Рятувальник подивився на годинник. «Ну, мені пора, усього хорошого». Він приклав руку до кашкета і рушив доріжку, що йшла до Керита. «Ходімо, Чарлі, підемо шукати твого тата», – покликала жінка. Вона дружню кивнула мені і попрямувала до краю урвища. Хлопчик сидив за нею. Ходив чоловік у шортах кольору хакі та яскраві спортивній куртці, помахав її рукою. Вони босідали біля кущів, і жінка почала розгортати паперові пакети з їжею. Ах, якби я була не я, якби я мала приєднатися до них, разом з ними їсти круті яйця, сендвічі з консервованим м'ясом, голосно сміятися, балакати, а потім повернутися в керрід, шльопати босоніж по воді з берега, бігти на випорядки по мілинах до їхнього дому і наїстися. Натомість мені треба повертатися однією лісовому Мендерлі і чекати Максима. Я не знала, що ми скажемо один одному, як він подивиться на мене, який у нього буде голос. Я сиділа на місці. Я не хотіла їсти, я й не думала про ланч. Народу побільшало, підходили нові люди, щоб подивитися на пароплав. Крах був головною подією дня. Жодної знайомої особи, усі відпочиваючи скерита. Величезне дзеркало моря було спокійним. Чайки більше не кружляли над головою, вони посідали на воду. З'явилося ще кілька човнів. Для керицьких човнярів це буде пам'ятний день. Водолаз підвівся з води і знову пірнув. Один з боксерів кудись пішов, а де другий був ще тут? Знову з'явився водолаз, піднявся на сірій катер, де був портовий інспектор, і катер рушив до керіта, забиравши з собою ще декілька людей. Команда корабля стояла біля поручнів, кидаючи шматки чайкам, а з відпочивальниками повільно кружляли навколо. Нічого не відбувалося. Був повний відплив. Соно стояло, сильно нахилившись кормою. Гребний гвинт був цілком у повітрі. На заході почали збиратися невеличкі білі хмарки. Сонце подьменіло. Яке раніше було дуже спекотно. Жінка в рожевій смугастій сукні, і хлопчик попрямували до стежки, що веде в керіт. Чоловік у шортах за ними несучив несучи в руці кошик для провізії. Я глянула на зап'ястя четверта година. Я піднялася і пішла вниз до бухти. Там було тихо та безлюдно, як зазвичай. Вода в маленьких гамані виблискула, мов скло. Галька здавалася темною, сірою. Вона дивно хрумтіла під ногами. Хмари закрили майже все небо, сонце зникло. Підійшовши до далекого краю бухти, я помітила Бена. Він сидів на впочівки біля калюжі між скелями, здираючи з камінців равликів. Моя тінь упала на воду, він звів очі і побачив мене. «Здрастуйте!» – сказав він, і по обличчю розпливлася посмішка. «Доброго дня», – сказала я. Він незграбно підвівся на ноги і розгорнув брудну хустку, куди збирав равликів. «Дати вам?» Мені не хотілося його ображати. «Дякую», – сказала я. Він пересипав мені в руку близько десяти равликів, і я поклала їх у кишеню з-підниці. Вони смачні, коли з хлібом та олією. Тільки треба раніше їх зварити. Так, звичайно. Він стояв, досі усміхаючись мені. Бачили барку? Так, воно сіло на мілину. Що? Наскочила на мілину, у неї, мабуть, дірка в днищі. Його обличчя стало холодним та безглуздим. Ага. «Вона там, унизу! Їй не вийти звідси!» «Можливо, боксери витягнуть її, коли настане переплив?» Бен не відповів. Дивився, дезволючи очей. «Мені було видно звідси один борт. Червона підводна його частина чітко контрастувала з чорною надводною. Матроси все, що стояли біля поруч, годували чаюк, дивилися на воду. Гребні човни йшли до керіта. «Вона з Голландії, так?» «Не знаю, з Голландії чи з Німеччини. Вона розвалиться тут, де стоїть, так?» Боюся, що так». Він знову посміхнувся, витернувся тильною стороною руки. «Вона розвалюватиметься шматочок за шматочком. Вона не піде на дно, як камінь, як та інша». Він безголосдо засміявся, смикуючи себе за ніс. Я нічого не відповіла. «Риби вже з'їли її, правда?» «Кого?» Він тицьнув пальцями у море. «Її? Іншу? Риби не їдять, пароплави, Бене!» «Е-е-е? Мені треба йти додому, до побачення!» І я пішла до лісу, надивилася на кам'яний будиночок і відчула його присутність перворуч від себе, сірий, безмовний. Пішла прямісінько до стежки, потім пені через ліс. На півдорозі зупинилася перепочити. Крізь дерева мені все, що було видно, корабель. Прогулянкові чони зникли один за одним, команда судна зайшла у кубрик. Хмари затягли все небо до обрію, піднявся легкий вітерець, море було таким спокійним, що, розбиваючись об гальку в бухті, видавало лише приглушений шелест. Я відвернулася від моря і знову пішла крутою стежкою, на село переставляючи ноги. Голову стискало лещатами, серце нудило, було незрозуміле передчуття біди. Я вийшла з лісу, перетнула галявину, будинок здався мирним та безтурботним, виглядав вкритий до усіх тривог, захищеним, прекраснішим, ніж зазвичай. Стоячи там і дивлячись на нього вниз, я з незрозумілою мені самої з самою зніяковілістю й гордістю, вперше зрозуміла, мабуть, до кінця, що це мій дім, моє сімейне вогнище, моє місце тут. Я частина Мендерлі, а Мендерлі частина мене. У високих вузьких вікнах відбувалися дерева, трава, квіткові діжки на терасі. Над однією струб вився тонкий димок. Я прийшла через холу їдальню. Мої прибори усе ще були на столі, але перед Максимовим кріслом було порожньо. На буфеті стояли, чекаючи мене, холодне м'ясо та салат. Трохи повагавшись, я смикнула дзвіночок. До їдальні зайшов Роберт. «Містер Девінтер приходив?» – запитала я. «Так, мадам, він пішов одразу після посядругу і швидко поїв одразу пішов. Він запитав де ви Фріс сказав, що йому мабуть, пішли на берег подивитися на крах. Він сказав, коли повернеться?» «Ні, мадам». «Можливо, він спустився до моря іншим шляхом, мабуть, ми розминулись?» «Так, мадам». Я подивилася на холодне м'ясо та салат. В жуті у мене було порожньо, але голоду я не відчувала. Мені не хотілося зараз холодного м'яса. «Ви будете щось їсти, мадам?» «Ні». «Ні, краще принесіть мені до бібліотеки чаю. Не треба ні коржиків, нічого такого. Просто чай та хліб з маслом. Слухаю, мадам». Я зайшла до бібліотеки, сіла на диван біля вікна. Як незвично тут без Джаспера. Мабуть, він побіг за Максимом. Старий собака спав у їму кошику. Я взяла наймання номер Таймса і стала, не читаючи його, гортати. Дивно це було вести ось так рахунок хвилинам немову приймальні зубного лікаря. Я знала, що за книгою чи в'язанням мені зараз не всидіти. Я чекала, ніби що зараз ось-ось щось трапиться. Але що? Наче я вступила в нову з життя, і тепер усе буде інакше, ніж раніше. Роберт приніс мені чай, я жадібно накинулася на хліб з маслом. Він приніс ще й і сендвіч і сладкий пиріг. Він, мабуть, думав, що впустить свою гідність, якщо подасть мені один хліб з маслом. Так було не прийнято в Мендерлі. Я зраділа коржиком пирогу, згадала, що випало в пів на одинадцятого холодного чаю, і все. Не снідала, спізнилася до ланджу. Коли я закінчила третю чашку, Роберт знову війшов до мене. «Містер Девінтер ще не повернувся, мадам?» – запитав він. «Ні, а в чому річ? Він комусь потрібен?» «Так, мадам його питає капітан Сірл, інспектор порту в Керрі. Хоче знати, чи може він зараз приїхати і побачитися особисто з містером Девінтером?» «Не знаю, що й сказати. Він, можливо, ще й довгий час не повернеться?» «Так, мадам. Скажіть йому, щоб краще зателефонував у п'ятій», – сказала я. Роберт вийшов, майже одразу повернувся. «Капітан Сірл хотів би бачити вас, мадам, якщо це вам зручно. Він каже, що справа не терпить зволікання. Він намагався додзвонитися до містера Кролі, але там ніхто не відповідає. О, звичайно, я прийму його, якщо у нього термінова справа». «Скажіть, хай, коли захоче, одразу приїжджає. Він має машину?» «Так, здається, так, мадам». Роберт вийшов. «Що я можу сказати капітану Вісірло? Розмова, мабуть, піде про корабель, який сів сьогодні на мілину. До чого тут Максим? Якби ще його викинуло на берег бухти, тоді інша річ. Там наші землі. Але потрібен був би дозвіл Максима підірвати скелі, або що там ще роблять, коли знімають з мілени судно?» Але відкрита затока та підводна гряда не належать Максимові. Капітан Сірле даремно витратить час на цю розмову. Він, мабуть, сів, зокрема, одразу, як поклав телефон у слухавку, бо не минулої чверті години, як його привели до мене. Він все ще був у формі, де я бачила його сьогодні в день. Стала з дивана привітати з ним. Мені дуже шкода, капітана Сірле, що чоловік ще не повернувся. Мабуть, він знову на березі. А до того він їздив до Кер, я не бачила його цілий день. «Так, мені сказали, що він був у Керрі, але я не застав його там», – сказав портовий інспектор. «Мабуть, він пішов назад, а я був на катері, і містера Кроля ніяк не зловити». «Боюся, аварія всіх вибила з колії», – сказала я. «Я теж була на березі, ось ланч пропустила. Бачила там містера Кролі лише раніше. А що буде з цим пароплавом? Як ви вважаєте, боксири стягнуть його?» Капітан Сірл описав руками велике коло. У нього на дні отака діра. Більше йому гамбурга не бачити. Так це неважливо, його власник страховий агент все якось домовляться. Ні, місіс Девінтер мене перевело сюди хіба побічно. Сказати правду, у мене є для містера Девінтера одна новина. Я просто не знаю, як її повідомити. Якого роду новина, капітане Сірле? Він витяг білу хустину і висморкався. Повірте, місіс Девінтер мені навіть говорити вам неприємно. Найменше на світі мені хочеться завдати вам біль, вам та вашому чоловікові. Ми в кері дуже любимо містера Девінтера. Всі Девінтери стільки для нас зробили. Так шкода, що доводиться ворушити минуле. Я такий незаслужений удар, що йому, що вам. Але я не уявляю, як цього можна уникнути за обставин, що створилися. Капітан зупинився, сунув гостину назад у кишеню, понизив голос, хоч ми були в бібліотеці самі. Ми відправили водолаз за оглянути дно судна. Коли він спустився під воду, він зробив одне відкриття. За його словами, він знайшов пробоїну в дні судна, пробирався довкола неї на інший бік, щоб з'ясувати, яке ще є пошкодження. Як раптом натрапив на корпус невеликої яхти. Вона лежала на боці в цілості та безпеці. Наш водолаз із місцевих одразу впізнав яхту. Це та сама яхта, яка належала покійній місіс де Вінтер. Першим моїм почуттям була подяка за те, що Максима немає вдома, і він не чує капітана Сірла. Ах, як неприємно! Хто міг цього чекати? Можливо, не обов'язково повідомляти містера Девінтера? Чи не можна залишити яхту, де вона є, адже вона там нікого не заважає? Правда? Звичайно, Де Девінтер ми могли б не зачепити її, якби не одна обставина. І я остання людина на світі, яка хотіла б це турбувати. Не знаю, чого б я не зробив. Я вже сказав вам про це, щоб не потребувати почуття містера Девінтера, але це ще не все, місіс Девінтер. Мій паробок обійшов яхту, виявив ще одну важливішу річ. двері в каюту були щільно зачинені, ніде не було ні щелини, ілюмінатори були задерті. Він розбив скло в одному з них каменем і знає та заглянув всередину. Каюта була сповнена води. Вода, мабуть, проникла через якийсь отвір однищі, пошкоджені де не було. І тут, місіс Девінтер, він налякався до смерті. Капітан Сірлок замовк подивився через плече, боявся, щоб нас не почули. На підлозі каюти лежало тіло. Одні кістки, ясна річ, м'яса на них не залишилося. Але це був цілий скелет. Він бачив череп, ребра кінцівки. Він підвівся нагору одразу доповів про все мені. Тепер ви розумієте, місіс Девінтер, чому мені необхідно бачити вашого чоловіка? Я дивилася на нього на всі очі, поступово зміст його слів дійшов до мене, до горла підкотилася Нудота. Вважалося, що вона була сама на яхті, виходить, там був ще хтось, і ніхто нічого не знав. Схоже на те. Хто тобто б це міг бути? Адже якби хтось так надовго зник б знали. На той час про це писало у всіх газетах, як могло статися, що хтось залишився в каюті, а місіс Девінтер знайшли забагато миль звідси, і то через місяці. Капітан Сірел похитав головою. Я знаю не більше за вас, нам відомо одне. В яхті лежать чиїсь останки, і ми маємо повідомити про це поліцію. Бойся, що справа буде оприлюднена, місіс Девінтер. Не уявляю, як ми зможемо цього уникнути. Так неприємно для вас, містера Девінтера, так несправедливо. Живати собі тихо, мирно. І треба, щоб трапилось таке лихо. Тепер я знала, чим було викликане моє погане перечуття. У що спускався в холодні безмовні глибини, натрапив на яхту Ребеки та її мертвого супутника, він торкався яхти, заглядав каюту. У цьому була вся причина. А я сиділа на скелі і не знала ні про що. Якби ж не треба було йому говорити, якби ми могли приховати все це від нього. Ви ж знаєте б з радістю, якби це було можливо, Де Девіддер. Але зобставин, що склалися, доводиться чинити всупереч особистим почуттям. Я маю виконати свій обов'язок, і я повинен повідомити про знайдене мертве тіло. Він раптово зупинився. У кімнату зайшов Максим. Вітаю, що трапилось. Я не знав, що ви тут, капітане Сірле, у чому річ? Ні, більше я витребити не могла. Я вийшла з кімнати що зачинила двері. Я навіть не глянула Максимові в обличчя. У мене залишилося невиразне враження, що він виглядає втомленим. костюм зім'ятий, капелюха немає. Я вийшла в хол, підійшла до вхідних дверей. Джаспер шумно пив воду з миски, помахав хвостом, побачивши мене, і продовжував пити. Потім помчав до мене підстримом, став на задні лапи, поклавши передні на сукню. Я поцілувала його, вийшла і сіла на терасі. У нашому житті настав переломний момент, і я маю хоробро зустріти його. Я маю перемогти свої старі страхи, свою зливість, невпевненість у собі, своє невеликовне почуття неповноцінності. Якщо я зазнаю невдачі тепер, то я більш ніколи не зможу перемогти. Я просиділа там хвилин п'ять, дивлячись на зелені галявини, діжки з квітами на терасі. І тут на під'їзній алеї з'явився автомобіль. Мабуть, капітана Сірла. Повідомив свою новину Максиму та поїхав. Я встала і повільно пішла через холу бібліотеку. Я не переставала перебирати в кишені хмуш, який дав мені Бен. Тепер я міцно стисла їх у пальцях. Максим стояв біля вікна, спиною до мене. Я затрималася біля дверей. Він як і раніше стояв, відвернувшись. Я вийняла руки з кишень, підійшла до нього, стала поряд. Взяла його руку і притисла до своєї щуки. Він мовчав. Стояв, як і стояв раніше. «Пробач мені. Мені так соромно, так соромно!» – прошепотіла я. Він не відповів. Його долоня була така холодна, як лід. Я поцілувала її потім пальці один за одним. «Я не хочу, щоб це впало на тебе одного. Я хочу все з тобою поділити. Я подорослішала Максима за одну добу». Дитинство залишилося позаду. Він обійняв мене однією рукою і міцно притис до себе. Моя стриманість була зламана. Срумізливість теж. Я стіла, ткнувшись обличчям йому в плече. «Ти пробачив мені, так?» Нарешті він заговорив. «Вибач, за що я маю тебе пробачати?» «За вчорашній вечір. Ти думав, що я зробила це навмисне?» «А, це... Я й забув. Я сердився на тебе, так?» «Так. Він знову замовк, але так само міцно притискав мене до себе. «Максиме, хіба ми не можемо розпочати спочатку, сьогоднішнього дня? Зустріти все, що нас чекає разом. Я не прошу, щоб ти мене любив. Я не вимагатиму неможливого. І буду твоїм другом, твоїм товаришем. Мені не треба нічого іншого». Він стис мені щоки долонями глянув на мене. Вперше я побачив, яке худе, порісне зморжками, у нього стало обличчя. Як невпізнано він змінився. «Ти мене дуже любиш?» Я не могла відповідати, що дивилася на відривну відповідь його темні, повні муки очі. «Надто пізно, моя дівчинко, надто пізно. Ми змарнували свій шанс, та й невеликий він був. Ні, Максиме, ні!» «Так, все скінчено, це сталося». «Що трапилось?» Те, на що я завжди чекав, те, що бачилося мені у вісні та наяву, день за днем, ніч за нічу. Нам не судилося бути щасливими, ні тобі, ні мені. Він сів на диван біля вікна, і опустилася на коліна, поклав йому руки на плечі. «Я не розумію тебе, що ти кажеш?» Він прийти долоні до моїх рук і заглянув мені в обличчя. «Ребека виграла!» – сказав він. Я, не зводячи очей, дивилися на нього, серце гарячково билося в грудях, руки раптом похололи. Її тінь була між нами з першого дня. Її проклята тінь відштовхувала нас один від одного. Як я міг притиснути тебе до себе ось так, дівчинко моя, моє маленьке кохання, коли в душі мені мене завжди був страх, що це станеться. Я пам'ятав її очі, коли наглянула на мене перед смертю. Я пам'ятав її повільну підступну усмішку. Ще тоді вона знала, що це станеться. Знала, що зрештою вона переможе. «Максиме, про що ти кажеш? Що ти хочеш сказати?» «Її яхта». «Вони знайшли її яхту. Водолаз знайшов її сьогодні в день». «Я знаю. капітан Сірл приїхав і розповів мені. Ти думаєш про мертве тіло, так? Про скелет?» «Так». «Виходить, вона була не одна. Виходить, на яхті був ще щось» і тобі треба дізнатися, хто це Максиме. У цьому вся справа». «Ні, ти не розумієш. Я хочу все з тобою поділити, кохане, я хочу тобі допомогти. Крім Ребекки, на яхті нікого не було. Вона була сама». Я стояла перед ним на колінах, дивлячись йому в обличчя, дивлячись йому в очі. На підлозі каюти лежить Ребека. «Ні, ні». Жінка, похована в умільному склепі, не Ребека, це чужа жінка, невідома звідки яку ніхто не впізнав. Не було жодного нещасного випадку. Ребека не потонула, і я її вбив, застрелив в будиночку на березі. Я відніс її тіло на яхту, в каюту, вивів яхту в затоку, втупив там, де вони сьогодні і знайшли. Ребека, і ніхто інший лежить там на підлозі каюти. Можеш тепер подивитись мені в очі і сказати, що любиш мене? Глава двадцята Як тихо було в бібліотеці, тишо порушувало лише одне. брязкіт зубів Джаспера, що вели за усв'ю лапу. Мабуть, у подушечку струмилася колючка. Я потім почула біля самого вуха цукання годинника на зап'ясті Максима. Звичайні повсякденні звуки. І без будь-якої причини в думці промайнула безглузда приказка моїх шкільних років. Час не чекає. Коли ми відчуваємо велике потрясіння, втрачаємо близьку собі людину або, скажімо, втрачаємо руки, здається мені, спочатку ми нічого не відчуваємо. Якщо нам будувала руку, у перші хвилини ми не знаємо, що ми її не маємо. Ми відчуваємо свої пальці, хоча, по суті, у нас їх уже немає. Я стояла навколішки біля Максима, поклавши долоні на плечі, притулившись до нього всім тілом. І в мені не було ніяких почуттів. Ні болю, ні тривоги, навіть страху не було на серці. Я думала про те, що треба допомогти Джасперу витягти колючку. Дивувалася, чому Роберт не приходить прибрати зі столу. Як дивно, що я мала думати про такі дрівниці. Лапу Джаспера, годинник Максима, Роберта, посуд. Мене вражала власна байдужість. Поступово почуття повернулися, сказала я собі, потроху до мене все дійде. Все, що він сказав мені, все, що трапилося, стане на місце. Як шматочки, картинки, загадки. Зараз мене немає. Ні серця, ні розуму, ні почуттів. Це дерево в обіймах Максима. І тут він почав мене цілувати. Ніколи раніше він так мене не цілував. Я стисла руки на його потилиці, заплющила очі. «Я так тебе люблю», – сказав він. Я чекала цих слів щодня і щоночі, думала я. І ось нарешті він їх каже. Про ті слова я мріла Монте-Карло в Італії, тут, в Мендерлі. Він каже їх зараз. Я розплющила очі, подивилася на портієри в нього над головою. Він продовжував цілувати мене, жадібно, відчайдушно, шепочучи моє ім'я. Я продовжувала дивитись на портьєру, помітила, що в одному місці вона вигоріла від сонця і стала світлішою, ніж на горі. «Яка я спокійна!» – подумала я. «Яка холодна!» Розглядаю порт'єри, той час, коли Максим мене цілує і вперше каже, що любить. Раптом він відштовхнув мене і підвівся з дивану. «Ти бачиш, я мав рацію». Запізно. «Ти більше мене не любиш. Та й чого б тобі мене кохати?» Він відійшов, зупинився біля каміна. «Забудь про те, що зараз було. Більше це не повториться». «Що я наробила?» «Мене затопив миттєвий страх». Забився з бентежа на серце. Зовсім не пізно, сказала я, ставши на ноги, і підійшла до нього, обвела руками, не треба так казати, ти не розумієш. Я люблю тебе найбільше у світі. Але коли ти мене зараз так цілував я перестала відчувати та мислити, я була приголомшена, немов у мене взагалі не залишилося почуттів. Ти не любиш мене, тому нічого й не вдієш. Я знаю, я розумію. Все це прийшло надто пізно для тебе, так? Ні. Все це мало бути чотири місяці тому. Мені треба було це знати, жінки не схожі на чоловіків. Я хочу, щоб ти знову мене цілував. Прошу тебе, Максиме. Ні. Тепер це марно. Ми не можемо втратити один одного. Ми маємо бути завжди разом. Між нами не повинно бути ніяких секретів. Будь ласка, коханий, прошу тебе. У нас немає часу. Нам залишилося, можливо, кілька годин, кілька днів. Як ми можемо бути разом без того, що сталося? Я тобі сказав, вони знайшли яхту, вони знайшли Ребеку. Я дивилася на нього, я не розуміла. І що далі? Впізнають тіло, це неважко, там у каюті її всі докази. Її одяг, туфлі, каблучки на пальцях. Її впізнають. і Тоді всі згадають ту іншу жінку, поховану в нашому сімейному склепі. Що ти робитимеш? Не знаю. «Не знаю». Заціпаніння поступово відпускало мене. Я знала, що так буде. Руки більше не були крижаними, вони стали гарячими. Мої щоки запалали. Я подумала про капітана Сірла, про водолаза, про страхового агента, про матросів, що сіли на мілену, які стояли біля борту, дивлячись у воду. Подумала про крамарів, Керрі. Скоро вони все дізнаються. «За якихось кілька годин, завтра вже перед сніданком». Водолаз знайшов яхту покіну місіс де Вінтер. Кажуть, у каюті лежить кістяк. Скелет у каюті. Ребека. Максим убив її. Ребека зовсім не потонула. Застрелив будиночку на березі. Відніс тіло до яхти та потопив у затоці. Цей похмурий каміний будинок. Дощ, що стукає по даху. Шматочки головоломки сипалися на мене. У мозку одна за одною пролітали... Розрізнені картинки Максим перед зі мною в машині на півдні Франції Майже рік тому трапилося щось, що повністю змінило моє життя Мені довелося почати все спочатку Мовчання Максима, його напади, похмурого настрою Те, що він ніколи не говорив про Ребекку, ніколи не згадував її імені Його ворожість до бухти, до будиночка на березі Те, як він мало не біг стежкою в лісі ти як міряв куроками бібліотеку після смерті Ребеки, вчорашній бал маскарад, я в костюмі Ребеки на горі сходів. Я вбив Ребеку, сказав Максим, я застрелив її у хатинці на березі. Що нам робити? Що нам сказати? Максим не відповів. Він стояв біля каміну, широко розплющені очі, нічого не бачачи, дивилися в одну точку. Хто знає, «Хоч одна людина?» «Ні». «Ніхто, крім нас, з тобою?» «Ніхто, крім нас, з тобою». «А Френк? Ти певний, що Френк не знає?» Звідки йому знати? На березі кого не було, лише я. Було темно». Він замовк. Сів у крісло, приклав руку до чола. Я підійшла, стала б для нього навколішки. Хвилину він сидів нерухомо. Я забрала його руку з обличчя, глянула у вічі. «Я люблю тебе». Я люблю тебе. Ти мені віриш? Він цілував мої обличчя, мої пальці. Він міцно тримав мене за руки, як дитина, як і страшно. Я думаю, я збожеволюю. Сидячи тут день за днем, чекаючи, що ось, ось щось станеться. Відповідав на всі ці жахливі листи з співчуттями. Оголошення в газеті, інтерв'ю, все, що неминуче йде за смертю. Сніданки, обіди, вечері. Спробував здаватися таким, як завжди. Здаватися і здоровим глуздом. Фріз, решта прислуги, місіс Денверс... Місіс Денверс, який не наважився відмовитись від місця, бо вона могла щось запідозрити, могла відгадати. Ніхто так, як вона, не знав Ребеку. Френк, який не відходив від мене ні на крок, розважливий, стриманий, доброзичливий. «Чому ви б не поїхати?» – не раз сказав він. «Я чудово поруюся тут один. їдьте. «І Джелс Бі... Люба, не тактовна бідулаха, Бі...» І міцно стискали його руки і нахилилася до нього близько, дуже близько. Я мало не розповів тобі все одразу. Того дня, коли Джаспер втік у бухту і ти увійшла в будиночок пошукати мотузку. Ми сиділи тут в бібліотеці, а потім Фрис і Роберт принесли чай. Так, я пам'ятаю. Чому ж ти нічого не сказав? Ми могли бути разом весь цей час. Скільки ж ми втратили днів та тижнів. Ти трималася так відчужено. Вічно йшла до саду з Джаспером, блукала всюди одна. Ти ніколи не підходила до мене так, як зараз. «Чому ти не розповів мені? Чому ти не розповів мені?» «Я думала, що ти нещаслива, тобі нудно, адже я набагато старша за тебе. Мені здавалося, тобі цікавіше розмовляти з Френком, ніж зі мною. Ти була зі мною такою дивною, такою незручною. Як я могла підійти до тебе, коли я знала, що ти думаєш про Ревеку?» Яка могла тебе просити про кохання, коли знала, що ти все ще любиш її Максим притяг мене до себе і заглянув в глибину моїх очей Про що ти? Що ти хочеш сказати? Я стояла перед ним на колінах, випрямивши спину Щоразу, коли ти торкався мене, я думала, що ти порівнюєш мене з Ребекою Щоразу, коли розмовляв зі мною і дивився на мене, гуляв разом зі мною у саду Сідав за стіл обідати і відчувала, що ти кажеш собі я робив це з Ребекою, і це, і це. Він дивився на мене з дововижним виглядом, ніби не розуміючи. То це й було, насправді? О, Боже, сказав він. Максим відсторонив мене, підвівся, скарі почав ходити по кімнаті, стиснувши руки. Що з тобою, в чому річ? Він різко обернувся, глянув на мене. Я все ще сиділа на підлозі, стиснувшись у грудку. Ти гадала, що я люблю Ребеку? Ти думаєш, що я вбив її з ревнощів? Я її ненавидів, кажу тобі, на шлюб був фарсом з першого дня. Вона була жорстока, розпусна, зіпсована до мозку кісток жінка. Ми ніколи не любили один одного, ніколи, жодної хвилини ми не були щасливі. Ребека не знала, що таке кохання, ніжність, порядність, вона була навіть зовсім нормальна. Я сидів на підлозі, впивши коліна руками, не зводячи з нього очей. О, звичайно, вона була розумна. Страшенно розумна. Всі, хто з нею зустрічався, вважав її найдобрішою, найщедрішою. Вона знала, що кому сказати, вміла підлаштуватися до різних людей. Якби ти з нею зустрілися, вона пішла з тобою плічо плечо в сад, розмовляла про квіти, музику, живопис, про все, чим ти захоплюєшся. Ти сиділа б біля її ніг і обожнювала її. Вперед-назад, туди-сюди, через бібліотеку ходив Максим. Коли я одружився з нею, всі казали, що я щасливчик. Вона була така чарівна, така вихована, така цікава. Навіть бабуся, яку у ті дні ніхто не міг догодити, полюбила її з першого погляду. «У неї є три речі, які найважливіші за дружину», сказала вона. «Порода, розум і краса». І я їй повірив, змусив себе повірити. Але в самій глибині душі мене точив хрубак сумніву. Було щось у неї в очах. У головоломці залишалося все менше порожніх місць. Один шматочок за іншим складався в картину. Переді мною з'явилася Ребека в її справжньому вигляді. Ребека, що б'є батогом коня. Ребека, яка бере життя обома руками. Тріумфуюча, осміхнена Ребека. і знову побачила себе на березі біля бідного зляканого Бена. «Ви добра», – казав він. Не така, як та інша. Ви не заховаєте мене до лікарні? Ні? Він пам'ятав когось, то приходив вночі до лісу. Чорна гнучка, вона була схожа на змію. А Максим продовжував, міряючи кроками бібліотеку. Я дізнався, що вона є, майже одразу, як ми одружилися. І п'яти днів не минуло. Пам'ятаєш той день, коли я повіз тебе в гори за Монте-Карло? Я хотів там постояти, хотів згадати. Вона сиділа на краю урожчай, сміялася. Їй чорне волосся маю на вітрі. Вона розповідала мені про себе, казала мені речі, які я не повторю в жодній живій душі. Ось тоді я зрозумів, що наробив, з ким одружився. Краса, роза, борода. О, Боже! Він раптом замовк. Підійшов до вікна, зупинився, дивлячись на галявину. І раптом почав сміятися. Він стояв і сміявся. Я не могла цього чути, його сміх перевів мене в трепет. Мені було погано. «Максиме, Максиме!» – закричала я. Він закурив сигарету, продовжував стояти, нічого не кажучи. Потім відійшов від вікна і знову почав ходити по кімнаті. Я мало не вбив її тоді. Це було так просто. Один невірний крок та й годі. Адже вона мала оступитися, послизнутися. Ти пам'ятаєш про Валя? «Я злякав тебе тоді, так? Ти тоді думала, що я божевільний. Можливо, я й був шалений. Можливо, я божевільний зараз. Важко залишатися нормальним, коли ти живеш з дияволом». Я сиділа-водила за ним очима туди й сюди. Вона уклала зі мною угоду, так, на кариурвища. «Я вестиму дім?» – сказала вона мені. – «Дбатиму про дорогий Мендерлі». Якщо хочеш, зроблю його найпопулярнішою пам'яткою України. До нас з'їжджатимуться з усіх боків, нам заздартимуть, про нас говоритимуть. Будуть називати найкрасивішою, найщасливішою парою в Англії. Непоганий розіграш, Максиме, а? чорт забирай!» Вона сиділа там, на схилі, регочучи на все горло, обриваючись квіток пелюстки. Максим кинув порожній камін сигарету викорину лише на чверть. Я не вбив її. Я мовчки дивився і слухав, нічого не сказав. Дав їй сміятися. Ми сіли разом у машину та поїхали звідси. Вона знала, що я зроблю так, як вона запропонувала. Прийду в Мендерлі, відкрию в нього доступ публіці, влаштовуватиму прийоми. Так що про наш шлюб заговорять. Вона знала, що я принесу в жертву гордість, честь, особисті почуття, все найкраще, що є на світі, аби не виставити себе посміховиськом. Вона знала, що ніколи не піде на розлучення, не стану викривати і перед судом. Не допущу, щоб вона пальцями, закидали брудом у газетах. Максим підійшов, зупинився переді мною, простяг до мене руки. «Ти зневажаєш мене, так? Тобі не зрозуміти мій сором, моя гедота!» Я нічого не відповіла, я притисла його руки до грудей. «Що мені до його ганьби?» Все, що він говорив, не мало для мене значення. Я пам'ятала лише одне. Максим не любить Ребеку, ніколи не любив її. Вони ніколи не були щасливі. Я надто багато думав про Мендерлі. Стави його вище перед усіми іншими. А таке кохання приречене на провал. Про це не моляться у церкві. Христос не вчив нас любити цеглу, каміння, стіни, свою ділянку, землю. Це не входить до християнської віри. «Коханий, мій Максим, моя кохання!» Я притисла його долоні до обличчя, торкнулася його губами. «Ти розумієш?» «Так, моє єдине кохання!» Я відвернулася, що він не бачив мого обличчя. Яке це мало значення, Я розумію чи ні? У мене було так легко на серці. Він ніколи не любив Ребекку. «Я не хочу дивитися на ці роки!» Не хочу тобі розповідати про них сором деградація. Брехня в якій ми жили вона і я. Жалюгідний огидний фарс, який ми розігрували вдвох. Перед друзями, рідними, перед слугами. Всі тут у Мендерлі вірили в неї, всі її обожнювали. Вони не знали, що вона сміється з них за спиною, знущається. Я пам'ятаю дні, коли в будинку було повно гостей, які приїжджали на якесь свято коли вона ходила зі мною під руку з англійською усмішкою на губах, роздаючи призи дітям. А наступного ранку вставала на світанку, мчала на машині в Лондон, в цю її квартиру, я часто виконував умови угоди і ніколи не видавав її, не проговорився нікому. Завдяки її проклятому смаку Мендерлі став тим, що ти бачиш зараз. Садича, гарник, навіть азалії в щасливій долині – Думаєш, вони були за батька? Господи, тут усе було так занедбано, декий куточок. Половину всього добра, що знаходиться в кімнатах, раніше не було. Вітальня, кабінет, справа її рук. Крісла, які Фрістаг гордо показує в прийомний день відвідувачам, і гобелени, знову вона. О, звичайно, де щось цього було і раніше, розпихане по задніх кімнатах, мій батько не тямив ні в картинах, ні в меблях, але основну масу робила Ребека. Своєю красою Мендерлі завдячує Ребеці. Я нічого не сказала. Лише міцніше притисла його до себе. Нехай не зупиняється, нехай каже, що вся гіркота, що скупилася у нього в серці, вилилася назовні. Забрала з собою ненависть і огиду. Так ми й жили. Місяць за місяцем, рік за роком. Я терпів усе заради Мендерлі. Те, що вона витворяла в Лондоні, мене не чіпало, бо воно не зачіпало Мендерлі. А була вона обачна спочатку, про неї не ходило жодних пліток, ні слів, ні натяків. Потім вона перестала стерігатися. Знаєш, як людина починає пити? Спершу помаленько, легенько, по чарці за обідом, а потім запій раз на 5-6 місяців. А потім за поїстою частішими, Щомісяця, кожні два тижні, кожні три дні людина переступає межу Ось так і сталося з Ребекою Вона почала запрошувати своїх друзів до Мендерлі Звала на вікенд Так, що вони розчинялися серед інших гостей І спочатку сумнівався, не знав напевне влаштовувала пікніки у бухті і Якось я повернувся в Шотландії з полювання Застав її в будиночку на березі з компанією людей, яких раніше не бачив я її попередив, але вона лише знизала плечима. «Що тобі до цього, чорт забирай?» Я тоді сказав, нехай зустрічається з друзями в Лондоні, Мендерлі мій. Нехай не забуває умов угоди. Вона лише посміхнулася, а потім взялася за Френка, бідного, соромізливого, вірного Френка. Він прийшов до мене до одного разу і сказав, що хоче виїхати з Мендерлі та влаштуватися, працювати в іншому місці. Я вмовляв його дві години. Тут, в бібліотеці, поки нарешті не зрозумів, чому річ. Френк не витримав і зізнався. Вона не дає спокою, сказав він. Без кінця заходить до нього додому, намагається залучити його в будиночок на березі. Милий, розгублений, нещасний Френк, нічого не розумів. Він завжди думав, що ми нормальна, щаслива пара. Приймав усе за чисту монету. Я звинуватив Ребекко в цьому... І вона тут же скипіла, почала ганьбити мене всіма брудними словами, які тільки були в її лексиконі. Відбулася огидна мерзенна сцена, після якої вона поїхала до Лондону і залишалася там цілий місяць. Коли повернулася, спочатку вона поводилася тихо і вирішив, що урок пішов і на користь. Наприкінці тижня до нас приїхали Беатріс та Джайлз, і тут я переконався в тому, що раніше лише підозрював. Бій недолюблювала Ребеку. І думаю, що при всій своїй комічності, різкості, прямолінійності, Бій бачила і наскрізь. І здогадувалася, що в нас не все гаразд. Обстановка розжарилася першого ж дня. Джайлз вийшов у море з Ребекою на яхті. Ми з Білий дарювали на галявині. Коли вони повернулися, зрозумів по дуже гучному пожвавленню Джейлса по вогниках в її очах, що Ребека взялася за нього, як раніше за Френка. Я бачу, як за обідом бій спостерігає за джазом. Той сміявся голосніше звичайного, надто багато балакав. А Ребека з ангельським виглядом сиділа на господарському місці. Останні шматочки головоломки посіли свої місця. Раніше, як не намагалася скласти ці дивні химерні фрагменти, вони ніяк не підходили один до одного. зрозуміла повдінка Френка, коли я розмовляла про Ребеку. Беатрі стає насторожена, навіть не приїзне мовчання. Нині мені це здавалося просто неймовірним. «Скільки ж я на світі людей», – подумала я, – «які страждали від того, що вони не в змозі вибратися з-під павутиння боязкої стримунності. Те саме, що і я робила. Я малювала в думках помилкові картини і споглядала їх. Жодного разу вони набралися мужності вимагати правди. «Зроби я один крок вперед, Максим розповів би мені все!» Це був останній раз, коли біз Джелзом гостювали в Мендерлі, сказав Максим. Більше я не запрошував їх. Вони приїжджали на прийоми на танці офіційно, як інші гості, бій не сказала мені жодного слова, і я їй теж. Але я думаю, вона здогадалася про моє справжнє життя, як і Френк. Ребека знову одягла маску, зовні поведінка була бездоганною, але якщо я випадково відлучався з Мендерлі. Коли вона була тут, то ніколи не знав, що може статися. Тепер вона могла вчепитися в будь-якого з працівників маєтку, у когось з Керрі та у кого завгодно, і тоді пролунає грім, плітки. Мені здавалося, я знову стою біля будиночка на узлісі та слухаю, як на дах падають краплі дощу. Я бачила пил, дірки, прогризані щурами в обивці дивана. Я бачила бідного Бена, його порожній безглуздий вигляд. «Ви не заховаєте мене до лікарні? Ні?» Я подумала про темну круту стежку в лісі. Про те, як шелестить вечірня шовкова сукня жінки, що стоїть за деревами. «Мав двоюрідного рідного брата», – повільно сказав Максим. Він довго жив за кордоном і знову повернувся до Англії. Він нагодився приїжджати в Мендрелі, і варто було мені лише відлучитися. Френк часто його зустрічав тут. Цього типу звуть «Джек Фейвел. І я знаю його, він був того дня, коли ти їздив до Лондона. Ти теж бачила його? Чому ти не сказала мені? Я почув про це від Френка, він помітив його машину, коли вона від'їжджала біля сторожки. Не хотіла, думала, що це нагадає тобі про Ребеку». «Нагадає? О боже, ніби я потребував цього». Він уп'явся в простір. Перервавши свою розповідь, я запитала себе, про що він думає. «Про залиту водою каюту на дні затоки, як і я?» У неї стало звичкою приймати цього суб'єкта в будиночку на березі. Говорила служниці, що йде на яхті в море і не повернеться до ранку, а сама проводила там всю ніч. Я знову попередив їй і сказав, що коли зустріну його тут у Мендерлі, його застрелю. За ним значилося багато бронних справ, мав жахливу репутацію. І до неї думки, що він блукає тут в мендрелі лісом, буває в тих місцях, як щаслива долина, я божеволів. Я сказав їй, що цього не потерплю. Вона аж знизала плечима, навіть лихословити не стала, і я помітив, що вона блідіше, ніж зазвичай, чомусь тривожна, знервована. Я подумав тоді, що з нею чорти забирай буде, коли вона почне старіти, почне відчувати себе старою. Якось вона поїхала до Лондона і повернулася назад того ж дня, чого зазвичай не робила. Я до неї не чекав. Того вечора бідув Френка, у нас на той час була купа справ. Максим говорив короткими, варивчастими фразами, і я міцно стискала його руки у своїх. Я повернувся до будинку після обіду, близько пів на одинадцяту, і побачив на стільці в холі рукавички і шарф. Якого біса вона приїхала! Подумав тоді я. І пішов до її кабінету, але її там не було. І здогадався, що вона спустилася в бухту. І зрозумів, що не можу більше терпіти цю брехню та бруд цей обман. Треба було з цим кінчати, так чи інакше. І вирішив, що візьму рушницю, налякаю, налякаю їх обох. І відразу пішов до моря. Слуги не знали, що я повернувся. Я вийшов, непомітно на не пішов через ліс. У вікнах будиночка горіло світло. Я відчинив двері та увійшов. На мій подив Ребекка була одна. Вона лежала на дивані, поруч стояла попільничка, повна недопалків. Ребека виглядала хворою, не схожою на себе. Я одразу почав говорити про фейвел, а вона слухала мене, не відповідаючи ні слова. «Ми досить довго жили цим принизливим життям», – сказав тоді я. «Це кінець, ти розумієш, що це? Що ти робиш у Лондоні, мене не стосується». Можеш жити там із Фейвелем, чи з ким хочеш, але не тут, не в Мендерлі. З хвилину вона мовчала, лише пильно дивилася на мене, потім усміхнулася. А якщо мені зручніше тут, тоді що? сказала вона. Ти знаєш умови нашої брудної клятої угоди, сказав я. Я те, що обіцяв виконав, і з цим ти сперечатися не станеш, ти тоді шахрайка. Ти думаєш, що можеш поводитися з моїм будинком, як і з власним вертепом в Лондоні? Я довго терпів, але кляну з Богом, Ребеко. Моє терпіння урвалося. Усе, кінець. Я пам'ятаю, як вона струмила недополоку квітковий горщик біля дивану, потім встала, потяглася, піднявши руки над головою. Ти маєш рацію, Максиме, мені час розпочати нове життя. Вона виглядала дуже блідою, дуже худою. Почала ходити туди-сюди по кімнаті, засунувши руки в кишені штанів. Вона була схожа на хлопчака у своєму моряцькому костюмі. «А ти колись думав, – сказала вона, – як біса важко буде тобі порушити проти мене справу. Я маю на увазі у суді. Якщо ти захочеш зі мною розлучитися, ти ж розумієш, що в тебе немає проти мене жодних фактів, жодних доказів. І не було з першого дня». «Всі твої друзі, навіть слухи, вважають, що ми маємо ідеальний шлюб». «А Френк?» – сказав я. «А Беатріс?» Вона закинула голову назад і розреготалася. «Де Френку тягатися зі мною? Ти вже мене знаєш?» «А що до Беатріс?» «Для неї, звичайно, буде легше виступати свідком, як звичайній ривневій жінці». Чий чоловік одного разу втратив голову і поводився як дурень? Ні, Максиме, тобі доведеться витратити дуже багато часу, щоб довести мою провину. Вона стояла, стежачи за мною очима, погойдуючись руки в кишенях на губах посмішка. «Ти ж розумієш, що Денній, моя камеристка, підтвердить на суді все, про що я попрошу? Під присягою». І вся інша прислуга в слібому невіданні наслідує її приклад. Адже вони думають, що ми живемо тут у Мендрелі, як чоловік і дружина, чи не так? І так думають усі твої друзі, весь твій світ. Як ти доведеш, що це не так? Вона сіла на край столу, почала бовтати ногами, як раніше, не зводячи з мене очей. Хіба ми погано грали роль люблячого подружжя Максиме? Я не міг відвести погляду від її ніг в смугастих туфлях, які гойдалися туди-сюди. В мене почали смикатися повіки, і стало жарко. Ми з Дені можемо виставити тебе в дуже безглуздому світлі, в такому безглуздому, Максиме, що тобі ніхто не повірить, жодна людина. Несподівано Ребека зіскочила на підлогу, стала переді мною все ще посміхаючись, руки в кишенях, Якби в мене була дитина, Максе, ні ти, ніхто інший в світі не змогли б довести, що вона не твоя. Він виріз би тут, у Мендерлі, мав би твоє ім'я, та нічого не міг би зробити. А після твоєї смерті Мендерлі перейшло б до нього. Ти не зміг би цьому перешкодити цередовий маєток. Адже ти хотів отримати спадкоємця для свого улюбленого Мендерлі, ти, брадівчине, так? Бачиш, як мій син лежить у колясці під каштаном? Ти був би в страшному захваті, дивлячись, як мій син росте і дорослішає з кожним днем. І знаючи, що коли ти помреш, все це буде його? Вона почекала хвилину, все ще похитуючись на підборах, потім запалила сигарету, вийшла до вікна. Почала сміятися. Здавалося, вона ніколи не замовкне. Господи, як смішно, як неймовірно, як дивно смішно Ти чув, я сказала, що мені час розпочати нове життя Тепер ти розумієш, чому Вони будуть щасливі, всі ці сусіди, всі твої орендарі Ах, як ми цього чекали, місіс де Вінтер Будуть вони говорити Я буду ідеальною матір'ю, яка була ідеальною дружиною і ніхто з них ні про що не здогадається, жоден ні про що не знатиме. Вона повернулася до мене з усмішкою, одна рука в кишені, в другій цигарка. Коли я вбив її, вона все ще посміхалася. Я вистрелив її у серце, куля пройшла наскрізь. Ребека впала не відразу, стояла дивлячись на мене, очі широко розплющені на губах посмішка. Голос Максима став майже нечутним, знизився до шепоту. Рука, яку я стискала у своїх долонях, була крижаною. Я не зводила очей з Джаспера, що стояв на килимі біля мене. Час від часу він легенько постукував хвостом по відлозі. «Я забув», – сказав Максим повільно, втомлено, без жодного виразу, «що коли в когось стріляєш, буває так багато крові». Біля самого хвоста Джаспера на килимі була дірочка. Через сигарету. Цікаво, чи давно вона там? Говорять, пополам чистять килими. Мені треба було принести води з бухти, сказав Максим. Довелося багато разів ходити туди й назад. Навіть біля каміну, до якого вона не підходила, червоніла пляма. А на підлозі, де вона лежала, була ціла калюжа. Піднявся вітер. На вікні не було засобу. Оковись час, поки я стояв на колінах на підлозі з рушником, відром води, вітер розгулявся з гучним стукотом. «А дощ?» – подумала я. І забув про те, як дрівно стукав подоху дощ, як падали дрібні краплі. «Я відніс її на яхту», – сказав Максим. «Мабуть, перевалило за пів на дванадцяту, підійшло до півночі. Було дуже темно. Місяця не було». Із заходу віяв поривчастий вітер. Я відніс її до каюти, поклав на підлогу. Мені треба було знятися з якоря, з ялеком, за кормою і вийти з бухти при все більшому припливі. Вітер був попутний, але дув поривами. Я був з підвітряного боку під прикриттям мису. Пам'ятаю, грот застряг у мене на середині щогли. Розумію, я давно не ходив яхтою. Я ніколи не виходив у море з Ребекою. Я все розрахував. Я думав про приплив, з якою силою та швидкістю він прямує в бухту. Нарешті я вивів яхту в бухту. вивів її туди забуй, спробував зробити поворот, щоб відійти подалі. Згодом налетів пори вітру, вітрило вирвилось у мене з рук, обмоталось навколо щогли. Город гойдався, плескав у мене над головою, клацав. Я не міг пригадати, що треба робити, не міг пригадати. Нас почало носити в бік, ближче до пасма. Як так навпомацьки спустився в каюту, у мене був із собою стилет, якщо я не зроблю цього, зараз буде надто пізно. Ми підійшли майже до самого рифу, ще 5-6 хвилин ми сядемо на мілину. Я зробив усе, щоб вода почала наповнювати каюту. Я залишив вербеку лежати на підлозі, закрив обидва люк і зачинив двері. Коли я піднявся на палубу, побачив, що ми за 20 ярдів від каміння. Я скинув у воду все, що вільно лежало на палубі. Рятувальний пояс, пару довгих весел, бухту і заліз в'ялик. Відштовхнувся, взявся за весла і почав чекати. Яхту все ще відносило, хоч вона почала тонути. Ніс уже поринув у воду. Я подумав, що хтось може це почути, хтось йде вночі по вершині урвища, рибалка, але яхта стала меншою, як чорна тінь на воді. Щогла захиталася, затріщала, раптом нахилилася і зламалася навпіл посередині. Яхта зникла. Пам'ятаю, як я дивився, не в змозі підвести очі на те місце, де вона щойно була. Потім став грибти до бухти, пішов дощ. Максим замовк. Він ну, все, що дивився перед собою у простір, потім глянув на мене і сидів поруч з ним на підлозі. Ось і все, більше нема чого розповідати. Я залишив ялик біля перечалу, як завжди робила вона. Зайшов будиночок, подивився, підлога ще не просохла. Але вона могла сама її облити і пішов стежкою через ліс, зайшов будинок, піднявся сходами до себе в кімнату. Пам'ятаю, роздягся, вітер посилився до чоловік з відра, і сидів на ліжку, коли місіс Денверс постукала до мене. Я підійшов до дверей у халаті, відчинив, поговорив з нею, вона хвилювалася через Ребеку, я сказав їй, що вона ляхала в ліжко. Знову зачинив двері. Пішов і сів біля вікна в халаті, дивлячись на дощ, слухаючи, як унизу в бухті розбивається берег хвилі. Ми сиділи з ним, нічого не говорили. Я все ще тримала своїх його холодні руки. Чому не приходить Роберт перебрати зі столу? Вона потонула надто близько. Я хотів вивезти її на середину затоки, там її ніколи не знайшли б. Вона була надто близько. Уся справа в пароплаві, сказала я, нічого не сталося, якби не він, ніхто нічого не впізнав би. Вона була надто близько. Ми знову замовкли і раптом відчула, як я втомилася. Я знав, що колись це станеться. Навіть того дня, коли я доїхав до Ечкума, впізнав невідоме тіло, я знав, що це нічого не означає, зовсім нічого. Питання часу. Кінцева перемога за Ребекою. Те, що я знайшов, тебе нічого не змінило. Те, що я люблю, тебе нічого не змінює. Ребека знала, що рано чи пізно вона переможе. І я бачив, як вона, посміхаючись, вмирала. Ребека мертва. Сказала я. Ми не маємо цього забувати. Ребека мертва. Вона не може казати, не може свідчити проти тебе. Вона більше не може нашкодити тобі. Але лише усі її тіло водолаз бачив. Воно лежить там, у каюті, на підлозі. Нам треба щось вигадати, нам доведеться це пояснити. Можливо, це чисть уже тіло. Когось, кого ти не знаєш, ніколи раніше не бачив. Там досі є її речі. Кільця на пальцях. Навіть якщо її одяг знив у воді, щось і залишилося. Інша річ, коли людина тоне в морі та її б'є об каміння. Але каюта ціла. Вони знайдуть тіло на підлозі в тому самому вигляді, в якому я залишив. то була під водою, тут, поряд. Ніхто нічого не чіпав. Тіло розкладається у воді, так? Навіть якщо ніхто його не чіпає, вода псує його, так? Не знаю, не знаю. «А як це все з'ясується?» «Водола знову спуститься туди завтра вранці о пів на шосту». «Сірл усе влаштував. Води хочу підняти яхту. Спробується зробити. Цей час нікого не буде поблизу. Я їду з ними. Його моторка захопить мене у бухті. Половина шостої завтра вранці». «А потім, якщо яхту піднімуть, що тоді?» «Сірл наказав підійти туди великому ліхтареві і встати на якер на глибині». Якщо деревина на яхті ще не згнила, якщо вона не розвалиться, то її піднімуть краном і відвезуть до Керрі. Сірл. Сірл каже, що треба дати воді витекти з яхти, щоб у каюті було пусто. Він має намір прихопити собою лікаря. «Навіщо? До чого тут лікар?» «Не знаю». «Якщо вони виявляють, що це Ребека, ти маєш сказати, що тоді ти помилився, що це тіло у фамільному склепі помилка». Жахлива помилка, що коли ти їздив до Еджбунда на впізнання, ти був хворий, був не в собі. Ти не був впевнений навіть тоді, не міг стверджувати. Ти скажеш їм це так, скажеш? Так. Так. Проти тебе немає жодних доказів. Ніхто тебе не бачить, її ночі, ти ліг спати. Що тут можна пред'явити? Ніхто нічого не знає, крім нас з тобою. Жодна жива душа, навіть Френк. Ми єдині люди на світі, які це знають. Максиме, ти та я. Так, так. Усі подумають, що яхта перекинулася і пішла на дно, коли Ребека була в каюті. Вони подумають, що вона спустилася за мотузкою чи ще за чимось. І коли вона була внизу, мису повіяв сильний вітер, перекинув яхту. Ребека опинилась у пасті. Аж вони вони і подумають, так? Не знаю. І тут, у кімнаті за бібліотекою, задзвонив телефон. Глава 21 Максим вийшов, зачинив за собою двері. За кілька хвилин з'явився Роберт, почав перебирати зі столу. Я піднялася з підлоги, обернулася до нього спиною, щоб він не побачив моє обличчя. Я запитувала себе, коли їм все стане відомо. Тут у будинку, в маєтку, в Керрі. Скільки треба часу, щоб така річ просучилася назовні? З кімнати, за бібліотекою, длинало невиразне бормутіння. Телефонний дзвінок. Він розбудив у мені кожен нерв. Весь цей час я сиділа біля Максима немовою вісні. Його рука в моїй, щука на його плечі. Він говорив, і одна моя половина тінь йшла за ним. Я теж бувала Ребеку, теж тупила яхту в затоці. Слухала разом з ним гуркіт, хвиль, дощу. Чекала стукання місіс Денверс у двері спальні. Все це я пережила разом з ним. Але іншу моя половина сиділа на килимі, байдуже, відчужена. Але тепер при звуку дзвінка обидві ці половини злилися докупи. Я знову стала сама собою, і не змінилася. Але в мені з'явилося щось нове, те, чого раніше не було. За всією моєї тривоги, за всіх побоювань, у мене було легко на серці. Я більше не боялася Ребекки. Я перестала її ненавидіти. Тепер, коли я дізналася, якою вона була, поганою, жорстокою, я втратила свою ненависть. Їй більше не завдати мені шкоди. Я можу тепер піти до кабінету, сісти за бюро, взяти до рук її перо, дивитися на надписи, зроблені нею, і не відчувати при цьому жодних почуттів. Між мною та Максимом більше нічого не варте. Я могла бути з ним поруч, торкатися його, обіймати, любити його. Ніколи більше я не буду дитиною. І я по дорослі жила, позбулася боїзкості, я більше нічого не боялася, я боротимуся за Максима. Роберт виніс посуд, до кімнати зайшов Максим. Телефонував полковник Джуліан. Він щойно розмовляв із Сірилом, він також їде з нами завтра вранці. Сірил йому розповів. «До чого тут полковник Джуліан? Нічого не розумію. Він поліцейський суддя Керита, він має бути присутнім. Що він сказав? Запитав у мене, чи немає якихось припущень щодо того, чи є це тіло». «І що ти сказав?» «Сказав, що не знаю, що ми думали, Ребека була одна. Сказав, що коли вона мала друга, мені це невідомо. Він ще щось питав?» «Так». «Що?» «Він спитав, як я думаю, чи не міг я помилитися, коли їздив до Ечкума. Він уже це запитав?» «Так». «А ти?» «Я сказав, що це можливо, я не знаю». «Значить, завтра, коли піднімуть яхту, він також буде там?» «Це інспектор Велш. Інспектор Велш? Так. Але чому він тут до, до чого? Так ведеться, коли знаходять невпізнене тіло. Я нічого не сказала, ми дивилися один на одного. Можливо, їм не вдасться підняти яхту, сказала я. Можливо. Тоді їм нічого робити з тілом, правда? Не знаю. Максим визирнув у вікно. Небо було обкладено важкими білими хмарами. Як день, коли я поверталася з бухти. Вітру не було. Все зацепеніло в безмовності та нерухомості. Один у тому, я думаю, що дійметься південнозахідний західний вітер. Але все знову стихло. Так, сказала я. Знову затвонив телефон. і цього дзвінка у мене заболіло в серці. Підступила до горла нудота. Ми з Максимом подивились один на одного. Потім він вийшов, зачинив двері, як уперше. Телефонний дзвінок, здавалося, подвоїв силу моєї тривожності. Це відчуття перенесло мене в дитинство. Це був той самий біль, який мучив мене, коли я на вулицях Лондона чула сигнали повітряної тривоги. Те ж саме відчуття, той самий біль. Повернувся Максим. Почалося. «Про що ти? Що сталося? То був репортер». Чи правда, запитав він, що знайшли яхту покійної місіс Де Девінтер? І що ти сказав йому? Я сказав, так, знайшли якусь яхту, але це все, що нам відомо. Можливо, це не її яхта. Це все, що він спитав? Ні. Він спитав, чи може я підтвердити чутки, ніби в каюті виявлено тіло. О, Боже! Так, хтось проговорився. Не Сірл, у цьому я не маю сумніву. Водолаз, один з його друзів. Цим людям рота не заткнеш. Завтра вранці знатиме весь Керрід. І що ти сказав йому щодо тіла? Сказав, що я про це нічого не знаю. Мені нема чого повідомити. Це його розлютить. Вони повстають проти тебе. Я не можу інакше. Я не люблю повідомлення у газетах. Я не допущу, щоб писаки дзвонили сюди і запитували мене. Вони можуть стати нам у нагоді. Якщо діди до бійки, я битимуся один. Мені не потрібна їхня допомога. Цей репортер зателефонує комусь іншому, добереться до полковника Джуліана чи капітана Сірла. Ні, від них він багато не доб'ється. Якби ми могли щось зробити, скільки часу попереду ми сидимо, склавши руки, і чекаємо на завтрашній ранок. Нічого іншого не лишається. Ми все ще були в бібліотеці, Максим взяв до рук книгу, але я знала, що він не читає. Він раз раз підводив голову, прислухався, на чому здавалося, що хтось телефонує. Але телефон мовчав. Нас більше ніхто не турбував. Здавалося неймовірно, що лише вчора, в цей самий час, я одягала білу маскарадну сукню. Пізніше ми пообідали. За столом прислужував Фріс, який вже повернувся з міста. На його обличчі нічого не можна було зрозуміти. Цікаво, чи був він у кереті, чи чуже щось. Після обіду ми повернулися до бібліотеки, майже не розмовляли. Я сіла на підлогу біля них Максима, притуливши голову до його колін, він нагладив мене по волосю. Тепер усе було інакше. Я відчувала кінчик його пальців на шкірі, іноді він цілував мене, іноді говорив щось. Між нами більше не було тіней. Якщо ми мовчали, то лише тому, що нам хотілося мовчати. Я дивувалася, що можу бути така щаслива коли наш світ – це нурний уморок. Дивне це було щастя. Не про таке я мріяла, не таке чекала. Спокійне, неквапливе щастя. Мабуть, уночі йшов дощ, бо коли я прокинулася наступного ранку, трохи пізніше за сьому, я побачила, що троянди внизу закрилися. У повітрі стояв трохи помітний вологий запах, який з'являється з першим листопадом. Невже настала осінь? Зараз за два місяці раніше по терміну? Максим не став будити мене, коли підвівся о 5. Мабуть, пройшов тихенько через ванну в гардероб. Зараз він уже в затоці разом з полковником Джуліаном, капітаном Сірлом та матросами. Я думала про все це спокійно. Байдуже, без жодних почуттів. Я думала про те, що коли вони підіймуть яхту, то, можливо, табличка під назвою «Жеревюс» Все ще триматиметься. А сама Ребека лежить всередині на підлозі. Я встала, прийняла ванну, одяглася, і о 9-й годині, як зазвичай, спустились в їдальню до сніданку. На підносі лежала купа листів. Від людей, які дякували за бал, я швидко переглянула їх. Фріс питав, чи тримати на вогні сніданок Максима. Я сказала, що не знаю, коли він повернеться. Йому довелося виїхати зранку, сказала я, Фріс нічого не відповів. Він мав дуже серйозний, похмурий вигляд. І я знову подумала. Цікаво, що ж він знає? Після сніданку я взяла листи та пішла до кабінету. Повітря в кімнаті було затхле. Вікна не відчиняли з вчорашнього дня. Я їх відчинила, впустивши прохолоду і свіжість. Квіти на камінні полиці зникли, деякі зовсім зів'яли. На підлозі лежали пелюстки. Я зателефонувала, і до кімнати зайшла одна з молодших покоївок, Мод. «Тут сьогодні не прибиралися?» – сказала я. «Навіть вікна були зачинені, квіти засохли. Заберіть, будь ласка». У неї був стривожений винний вигляд. «Вибачте мені, мадам», – сказала вона, підійшла до каміну та взяла вази. Постарайтеся, щоб це більше не повторювалося». «Так, мадам». Мод вийшла з кімнати, несучи квіти. Я й не думав, що так легко бути суворою. Дивно, чому раніше це видавалося таким важким. На бюро лежало сьогоднішнє меню. Холодна сьомга під майонезом, холодні котлети, куряче заливне, суфле. Я ці страви впізнала, тому що вони були а фуршетом під час балу. Очевидно, ми досі завершимо їсти рештки. Мабуть, це входило до вчорашнього холодного ланчу, якого я не їла. Я перекреслила олівцям весь список і зателефонувала, викликаючи Роберта. «Скажіть місіс Денверс, нехай замовить на кухні щось гаряче!» – сказала я. «Якщо там залишиться купа холодних закусок, на мої дальні вони не потрібні!» «Слухаюсь, мадам!» – сказав він. Я вийшла з кабінету і в вниз за садовими ножицями. Потім йшла в розарі, зрізала кілька стебел з бутонами. Повітря потепліло. На нас чекав спекотний, душний день учора. Де вони? Все ще в затоці чи вже в бухті? Скоро я про це дізнаюся. Скоро повернеться Максим, розповість мені. Щоб не сталося, я маю бути спокійною. Я не повинна боятися. Я віднесла зрізані троянди до кабінету. Почала розставляти їх по вазах, куди Роберт налив свіжої води. Тоді пролунав стуки до двері. Увійдіть, Це була місіс Денверс. У руці вона тримала меню, у неї був блідий, втомлений вигляд, під очима темні кола. «Доброго ранку, місіс Денверс», – сказала я. «Я не розумію, чому ви діслали з Робертом меню, наказали його замінити? У чому річ?» Я подивилась на неї через усю кімнату, тримаючи в руці троянду. «Ці холодні відбивні та сьомга подавалися вчора. Я бачила їх на буфеті позавчора і хотіла б отримати сьогодні щось гаряче». Якщо на кухні не хочуть цього їсти, краще виконати. У цьому будинку скільки всього пропадає задарма, нехай ще трохи пропаде, яка різниця. Місіс Денверс здивовано глянула на мене, але нічого не сказала. Я поставила Тур'ян у увазу перед іншими. «Невже ви не можете придумати, що нам подати, місіс Денверс? У вас має бути меню на всі випадки життя». «Я не звика, що мені передавала накази через Роберта». Якщо Де Девінтер хотіла щось змінити, вона дзвонила мені по внутрішньому телефону. «Боюся мене мало, хвилює, що саме мала зазвичай робити Де Девінтер», – сказала я. «Зараз я, Де Девінтер, як вам відомо. Якщо мені завгодно передати вам наказ через Роберта, я так і вчиню». Цієї хвилини Роберт увійшов до кімнати. «Репортер на дроті, мадам. Скажіть йому, що мене немає вдома». «Добре, мадам». Роберт вийшов. Місіс Денверс ще щось? запитала я. Вона продовжила дивитись на мене, проте як я раніше мовчала. Якщо більше нема чого сказати, йдіть на кухню, накажіть кухареві приготувати гарячий ланч. Я зайнята. Чому репортер дзвонив вам? запитала вона. Немає жодного уявлення місіс Денверс. Це правда те, що нам вчора розповів вечорі Фріс? «Ті чутки, які ходять у кері, ніби в морі знайшли яхту Місіс Девінтер?» «А ходять такі чутки, Місіс Денверс? боюся я про це нічого не знаю». «Капітан-сірл-інспектор порту заїжджав сюди вчора, чи не так?» «Мені розповів про це Роберт. Він проводжав його до бібліотеки. Фрис каже, що в Кері кажуть, ніби водолазки, спустився обстежити дно пароплава там у затоці, знайшов порізним яхту Місіс Девінтер». «Можливо, так». «Але вам краще почекати, коли повернеться містер Девінтер і розпитати його про все», – сказала я. «Чому містер Девінтер сьогодні так рано встав?» – запитала вона. «А це не ваша справа», – вона, як і раніше, не зводила з мене очей. «Форіз, каже, ходять чутки, що на підлозі каюти лежить чує стіло. Звідки там узятись якомусь тілу? Місіс де Девінтер завжди виходила в море сама». «Чому ви мене питаєте, місіс Денверс, я знаю стільки ж, скільки й ви!» «Справді?» – повільно промовила вона. Місіс Денверс все ще дивилася на мене, я відвернулася і понесла вазу з квітами на стіл біля вікна. я розпоряджуся до ланчу», – додала місіс Денверс. Вона щось чекала, але я нічого не відповіла, Тоді вона вийшла з кімнати. «Більше її мене не злякати», – подумала я. Вона втратила свою владу наді мною разом з Ребекою. Я сіла у крісло, поклала ножиці на стіл. Мені не хотілося більше займатися трояндами. Мене не залишала думка про те, що робить зараз Максим. Я підійшла до вікна, висунулась назовні. Було дуже спекотно. Садівники знову косили газони. Я не могла спокійно сидіти в кабінеті. Я залишила ножиці, троянди та вийшла на терасу. Близько пів на дванадцяту з холу вийшов Фріз. «Ви спросять до телефону містер Девінтер», – сказав він. Я пройшла через бібліотеку до кімнати позаду, коли я брала сухавку, мої руки тремтіли. «Це ти?» – сказав він. «Це Максим. Я говорю з контор, я з Френком». «Так?» – мовчання, «Я привезу Френка та полковника Джуліана до ланчу». «Так?» «Я чекала, чекала, що він ще щось каже». Їм вдалося підняти яхту, я тільки не повернувся з бухти. Так, там були Сірл, полковник Джуліан, Френк та інші. Можливо, Френк стоїть поруч з ним біля телефону, тож Максим каже так стримано, так відчужено. Ну, гаразд, чекай не близько години. Я поклала слухавку, він нічого не сказав. Я таки не знаю, що сталося. Я знову пішла на терасу, попередивши спочатку Фріса щодо ланчу. Крім нас, Максиму, що буде двоє людей. Час тягнувся так нестерпно, нескінчено, я чекала. Біля п'ятої години на підезній алеї зашаріли шини, потім у холі пролунали голоси. Я пригладила перед зеркалом волосся, я була дуже бліда. Я потерла щоки, що вони стали рожевіше, стала зустріти їх. Увійшов Максим, за ним Френк, полковник Джуліан. Я згадала, що на балу він був одягнений в кромвеля. Зараз він здавався якимось скуйодженим, набагато меншим. Усіх відношеннях. Здрастуйте, сказав він. Він говорив тихо, серйозно, як лікар. Скажи Фрісу, що подав нам Херес, я під мою руки, сказав Максим. Я теж, сказав Франк, Але я не встигла зателефонувати, і Фріс уже ні з Херес. Полковник Джуліан не пив, я взяла чарку, щоб було що тримати в руках. Полковник підійшов до мене з табелі вікна. Дуже сумна історія, місіс Девінтер. Лагідно сказав він. «Я так співчуваю вам, вам та вашому чоловікові». «Дякую», – сказала я і піднесла до губ чарку з Хересом. Потім швидко поставила її на стіл. І злякалася, що полковник помітить, як тремтить у мене рука. «Найнеприємніше те, що ваш чоловік опізнав, те перше тіло рік тому. І я не зовсім вас розумію. То ви не чули в охолі, що ми знайшли сьогодні вранці?» Я знаю, що в каюті лежало тіло, водолаз, знайшов, так? Так. Потім, узирнувшись через плече до холу, він сказав. Боюся, це вона, у цьому немає жодних сумнівів. Я не хочу вдаватись до подробиць, але там було достатньо даних, що ваш чоловік і доктор Філіпс упізнали її. Він раптом замовк замовки відійшов від мене. До кімнати повернулися Максим із Френком. «Ланч готовий, прошу до столу», – сказав Максим. Я вийшла до холу, серце зипеніло, важке камене межало в грудях. Полковник сів праворуч від мене, Френк ліворуч. Я не дивилася на Максима, Фрис та Роберт внесли першу зміну. Ми говорили про погоду. «У Таймсі писали, що в Лондоні було понад 27 градусів», сказав полковник Джуліан. «Невже?» – сказала я. «Так, мабуть, жахливо для бідолаг, які не можуть виїхати за місто». О, так. «У Парижі спекотніше, ніж у Лондоні», – сказав Френк. «Пам'ятаю, я провів якось у Парижі три дні в середині серпня. Було неможливо спати. У сьому місті ні ковтка свіжого повітря. Градусник показував 32 градуси». «Ну, ці французи сп'яті з очиними вікнами, так?» – сказав полковник Джуліан. «Не знаю, я зупинявся в готелі. Там зупиняються переважно американці». «Ви, звичайно, добре знаєте Францію, місіс де Вінтер» запитав мене полковник Джуліан. «О, ні, не дуже». «Справді? Я чомусь думаю, що ви прожили там багато років». «Ні». «Вона жила в Монте-Карло, коли я її зустрів», сказав Максим. «Але ж Монте-Карло не Франція, чи не так?» «Мабуть, ні», сказав полковник. «Та, мабуть, зустрінеш людей з усього світу. Кажуть, узбережжя дуже гарне». «Дуже», сказала я. «Чи не таке і дикий, як тут?» А все одно я знаю, яке з двох я вибрав, бо якщо хочеш як слід влаштуватися, краще за Англією місця немає, тільки тут у нас, відчуваєш твердий ґрунт під ногами. Можливо, французи оговорять те саме щодо Франції. О, безперечно, сказав полковник Джуліан. Кілька хвилин ми їли мовчки. У мене за сілцем стояв Фріс. Ми всі думали про одне, але через Фріса мали розігрувати цей фарс. Фріс, напевно, думав про те саме. Наскільки все було б простіше, якби, відкинувши умовності, ми включили його в спільну розмову. Увійшов Роберт з напоями, подали другу зміну. Місіс Денверс не забула про моє побажання, все було гаряче, в горщиках, щось з м'яса під грибним соусом. «Усі були захоплені вашим костюмованим балом», – сказав полковник. «Я дуже рада. Такі речі приносять величезну користь зіравству». «Так, мабуть». Всім людям, мабуть, притаманне інстинктивне бажання лаятися, змінювати свою зовнішність. Виходить, є я інша особа, сказав Максим. Я думаю, що бажання виглядати інакше, ніж зазвичай, лише природне, сказав полковник. Усі ми в дечому залишаємося дітьми. Цікаво, яке задоволення він отримав, переодягнувшись кромвелем, подумала я. На балу його майже не бачила. Весь вечір він просидів в кабінеті, граючи в бридж. Ви не граєте в гольф, місіс Девінтер? запитав мене полковник. Ні, на жаль, ні. Вам треба навчитися. Моя старша донька ним захоплюється, але тут так мало молоді, нема з ким грати. Я подарував їй на день народження невелику машину, вона їздить на північне узбережя мало не щодня. Як мило, їй слід було б народитися хлопчиком, сказав він, а син зовсім інший. У спортивних іграх від нього ніякого толку, йому, аби віршики але я сподіваюся, що з руками це пройде. Так, звичайно, сказав Френк. У його віці я теж писав вірші жахливу нісенітницю і давно це покинув. Сподіваюся, сказав Максим. Не уявляю, звідки це в нього, сказав полковник Джуліан. Аж ніяк не від мене і не від матері. Знову настала довга мовчанка. Місіс Лейсі чудово виглядала позавчора, сказав він. Так, підтвердила я. Вона, як завжди, заплуталася у своєму костюмі, – сказав Максим. «Ці східні шати страшно важко носити», – сказав полковник Джуліан. «Але знаєте, кажуть, вони набагато зручніші за прохолодніші та за все, що ви, пане, одягаєте тут, в Англії». «Подумати тільки», – сказала я. «Так, так там кажуть. Очевидно, всі ці вільні складки відбивають сонячні промені». «Як цікаво», – сказав Френк. «Я знаю Далекий Схід, я провів п'ять років у Китаї, потім у Сінгапурі». «Це там, де роблять карі?» – запитала я. «Так, нас пригощали дуже смачним карі у Сінгапурі». «Люблю карі», – сказав Френк. «А те, що вийсти в Англії і карі назвати не можна», – сказав полковник. Зі столу прибрали тарілки, питали суфле та миску з груктовим салатом. «Мабуть, малина теж закінчується», – сказав полковник Джуліан. Її було цього літа, як ніколи, багато. Ви приготували великий запас малинового джему. «А я не дуже люблю малиновий джем», – сказав Френк. «Занадто багато зернят». «Приїжджайте до нас і спробуйте. Подивимося, скільки ви знайдете зернят». На фрукти нам не знадобилося багато часу. З'явився роберт з сиром та печивом за кілька хвилин фрис з кавою та цигарками. Потім обидва вийшли з кімнати зачинили двері. Ми мовчки пили каву. Я не відводила очей від чашки. Я говорю вашій дружині перед ланчем, містер Девінтер, що найневдалішим у цій скороботі є те, що ви впізнали перше тіло. Так, дуже. Мені здається, за обставин, що склалися тоді, помилка ця була лише природною, швидко промовив Френк. Максимові написали зечком, а попросила його приїхати, зважаючи на те, що це тіло тіло місіс Девінтер. Максим був у дуже тяжкому стані, я хотів поїхати з ним, але він відмовився. Він був не у формі, просто нічого не розумів. «Дурниця, я був у чудовій формі», – сказав Максим. «Ну який син зараз про це сперечатися», – сказав полковник Джуліан. «Ви помилилися в першому впізнанні, і вам лишається одне – визнати цю помилку. Адже зараз немає жодних сумнівів». «Ні», – сказав Максим. Я б з радістю позбавив вас опізнання, але боюся, що це неможливо. Звичайно, погодився Максим. Не думаю, що процедура триватиме довго, сказав полковник. Спочатку ви підтвердите впізнання нового тіла, потім ми викличемо тебе, який, як ви кажете, переробляв яхту, поки покійна місіс де Вінтер привела її з Франції, що він дав свідчення щодо того, що була яхта в справності, коли вийшла з бухти. Чиста формальність, самі знаєте, але без неї не обійтись. Мене хвилює інше. Те, яку оголоску отримується справа. Так прикро, так неприємно для вас та вашої дружини. Не турбуйтеся, ми все розуміємо, – сказав Максим. Треба ж бо у цьому клятому переплаву сісти на Мілону саме тут, якби не війну все залишалося, як було. Так, – сказав Максим. Єдине втіхо ми тепер знаємо, що смерть бідної місіс Девінтер була раптовою швидкою – а не довгим і додним кошмаром. Мабуть, вони спустилися за чимось у кают, а тут двері заїло, шквал налетів на яхту, коли нікого не було біля керма. Страшно подумати, сказав полковник. Так, сказав Максим. Мабуть, це є ключ до загадки, як на вашу думку, кролі? О, так, без жодного сумніву. Я підвела очі і побачила, що Френк дивиться на Максима. Той одразу відвів погляд, але встигла побачити прочитати вираз його обличчя. Френк знає. А Максим не знає, що Френк знає. Я продовжувала помішувати каву. Толоні мої стали мокрими, гарячими. Все одно ми рано, що пізно робимо помилку, переоцінюємо себе, сказав полковник Джуліан. І тоді на розплата. Кому як на місіс з Девінтер знати, які вітрі в цій затоці, і що в такій маленькій яхті не можна залишати кермо? На десятки разів плавала одна тут, а потім нещасний момент, вона сподівалася на щастя, а воно її зрадило. Урок нам усім. «Нещасні випадки трапляються так часто», – сказав Френк, – «навіть із найдосвідченішими людьми. Загадайте, скільки народу гине кожного мисливського сезону». «Так, я знаю. Але зазвичай справа у коні. Кінь падає, ось це підводить». Якби місіс Девітер не відійшла від кармана, нічого б не сталося. Не можу збагнути, чому вона це зробила? Ті ночі бушкольний вітер, сказав Френк. Може, щось із снастями, десь щось заїли, вона кинулася в каюту за ножем. Можливо, але ми цього ніколи не дізнаємось. То якого толку, якби й довідалися? Як і вже казав, я б з радістю скасував пізнання, але не можу. Знову настала мовчанка. Очевидно, настав час ставати за столу. «Ви не бажаєте вийти в сад?» – сказала я. Всі піднялися і за мною вийшли на терасу. Полковник Джуліан погладив Джаспера. «Який славний пес» Виріс. «Веріс!» «Так, люблю собак!» «Так». Ми постояли з хвилини, потім полковник Джуліан глянув на годинник. «Дякую за чудовий ланч», – сказав він. «У мене сьогодні досі завантажений день. Сподіваюся, ви вибачите мені, що я так швидко вас покидаю». «Звичайно». Мені так неприємно, що це сталося, я вам співчуваю. Мені здається, для вас це навіть набагато важче, ніж для вашого чоловіка, але так чи інакше, як тільки впізнання закінчиться, ви обидва повинні викинути все це з голови. Так, постараємось. Я залишив машину на піднізній алеї, не знаю, кролі захоче, щоб я його підвіз, кролі, я можу підкинути вас до контори, якщо потрібно. Дякую вам, сер, сказав Френк. Він підійшов, взяв мене за руку. Ми ще побачимось. Так, сказала я. Я не дивилася на нього. Я боялася, що він усе зрозуміє, коли побачить мої очі. і Не хотіла, щоб він знав, що я знаю. Максим провів їх до машини. Коли вони від'їхали, він повернувся до мене на терасу. І ми стояли пліч-опліч, дивлячись на зелені галявини, що йдуть до моря і на маяк на мисі. Все буде гаразд. Я спокійна, я вірю в успіх. Ти ж чула, що горе взаєжджи Джуліан і Френк? «При впізнанні не передбачається жодних труднощів. Все буде гаразд». Нічого не сказавши, я міцно тримала Максима за руку. «Навіть питання не виникло про те, чиє це тіло», – сказав він. «Того, що ми побачили, було більш ніж достатньо, щоб її впізнати. Доктор Філіпс цілком міг би обійтися без мене. Все пройшло просто, без ускладнень. Там не залишилося жодних сидів того, що я зробив. Куля не зачепила кістку. Повз нас пролетів метелик. Ти чула, що вони говорили. Вони думають, що вона потрапила до пастки там у каюті. Присяжні теж так подумають. Філіп скаже їм про це. Він зупинився, але я досі мовчала. Я думаю лише про тебе. Більше ні про що не жалкую. Якби я міг повернутися назад, я б знову зробив те саме. Я рада, що я вбив Ребеку. Вона ніколи не мучитимуть докори союся через неї ніколи. Але ти не можеш забути, що я зробив тобі. Я дивився на тебе весь ланш і не міг думати ні про що інше. Все це зникло назавжди. Цей кумедний, юний, втрачений вираз, який я любив тобі. Я вбив його, коли розповів тобі про Ребеку. Це зникло назавжди. Ти подорослішав за одну добу. Глава двадцять друга Коли увечері Фріс приніс мені місцеву газету, я побачила величезні заголовки через весь аркуш. Він увійшов, поклав газету на стіл. Максима не було, він рано пішов переодягатися до обіду. Фріст трохи затримався, чекаючи, можливо, чи не скажу я що-небудь. І подумала, що вдавати, ніби нічого не трапилося, коли те, що сталося, так багато означає для всіх у домі. Це жахливо, Фрісе. Так, мадам, ми дуже засмучені. Містеру Девінтеру так важко проходити через це вдруге. Так, мадам, дуже тяжко, ну, чи не жахливо бути змушеним оглядати друге тіло після того, як упізнав вперше, і думаю, тепер немає жодних сумнівів у тому, що останки на підлозі каюти, справжні останки покійної місіс Девінтер? Боюся, що ні, Фрісе, жодних сумнівів. Нам здається, дуже дивним, мадам, що вона попала в пастку там у каюті. Вона була досвідченою. Так, Фрісе, ми всі так думаємо. Але нещасний випадок і нещасним випадком. Як він стався, ніхто з нас не знає і невряд чи впізнає. Ви маєте рацію, мадам, але все одно це всіх вивело з колії. Прислуга дуже засмучена. Так ще раптово, одразу після балу, щось є у цьому неприроти, вам не здається, мадам? Так, Фрісе. Мабуть, робитимуть впізнання, мадам? Так, чиста формальність. Звісно, мадам. Як я такого з нас можуть викликати свідком? Навряд... Я був би радий вам допомогти. Містер Девіндер знає, як я ставлюся до вашої родини. Так, Фріс, безперечно. Як би там не було, я уже сто разів їм говорив, що вони якомога менше балакали. Але за ними хіба встежиш, особливо за дівчатами. З Робертом і, звичайно, впораюся. Буйся, що ця новина була великим потрясінням для місіс Денверс. Так, Фріс, і нічого дивного. Вона піднялася до себе одразу після ланчу, що не спускалася. Елісі віднесла їй чашку чаю та газету кілька хвилин тому. Вона каже, що місіс Денверс має дуже хворий вигляд. Їй було б краще не виходити зараз. Який сенс вставати з ліжка та займатися господарством, якщо ти хворий? Можливо, Еліс скаже їй про це. Я сама впоруюся з обідом на пару з коховаркою. Так, мадам. Але не думаю, що вона хвора фізично, мадам. Їй вразило те, що знайшли останки місіс Девінтер. Вона була дуже прив'язана до неї. Так, так, я знаю. Фріс вийшов, а я швидко перегорнула газету, паче, ніж Максим зійшов вниз. На першій сторінці був цілий стовпець із кошмарною фотографією Максима, знятої не у фокусі, мабуть, років 15 тому. Було жахливо бачити його обличчя на газетній сторінці віч -навіч. Внизу було кілька рядків і про мене, де розповідалося, з ким Максим одружився вдруге, і говорилося, що ми щойно дали в Мендерлі бал маскарад. Все це надруковано чорною друкарською фарбою виглядало так убурлово, так байдуже з нашого боку. Не минулої року, як потонула красуня та розумниця Ребека, улюблениця всіх, хто її знав, а на Максим уже знову дружується, привозить молоду дружину прямо з-під вінця до Мендерлі, як було там сказано, і дає на її честь костюмований бал. І ось наступного дня на дні затоки в каюті яхти знаходять тіло першої дружини. Все це було і насправді, хоч і прикрашене невеликими неточностями, даючи їжу для всіляких домислів сотням читачів, які бажали отримати за свої гроші добрий товар. Максим виглядав мерзенним, Привіз юну наречену в мандралі закутив на все гравство бал. Я сховала газету під диваною подушкою, що Максим її не бачив, але ранкові випуски я приховати не змогла. У лондонських газетах теж були статті. Вони помістили фотографію Мендерлі та під нею текст. Мендерлі та Максим були сенсацією. Максима назвали там Макс де Вінтер. Це звучало цинічно. Всі газети всіляко обігравали те, що тіло ревеки знайшли наступного дня після маскараду. Наче в цьому щось було навмисне. У двох газетах вживався той самий епітет «Іронічний». Так, мабуть, це все було іронічним. Одним словом, газетярі приготували цілком захоплюючу історію. Я дивилася, як Максим читає газети одну за одною, місцеву наостанок, і стає все блідішим. Він нічого не сказав лише глянув на мене через стіл, і я простягла йому руку. Будь вони прокляті, прошепотів він. Будь вони прокляті. І я уявила, що вони написали б, якби знали правду не одну колонку, а п'ять чи шість. Після сніданку прийшов Френк, блідий, змучений, наче після ночі. «Я наказав, щоб на комутаторі всі дзвінки з Лондона перемикали на контору», сказав він. «Неважливо, хто дзвонить, якщо репортери з ними впораються, з усіма іншими теж. Не хочу, щоб вас обох турбували. Вже було кілька дзвінків від сусідів, я сказав їм те саме. Містер і місіс Девінтер дякують за співчуття і сподіваються, що їхні друзі зрозуміють, чому протягом найближчих днів. Вони не прийматимуть відвідувачів. Близько половини дев'ятої телефонували місіс Лейсі. Вона хотіла одразу ж приїхати. Боже, почав Максим. Все гаразд, я сказаю чесно, що, по-моєму, її приїзд навряд чи допоможе. Що ви не бажаєте нікого бачити, окрім місіс Девінтер. Вона запитала, на коли призначено впізнання. Я сказав, що не остаточно це вирішено, але нам навряд чи вдасться завадити і прийти, якщо це буде в газетах. Прокляті репортери, сказав Максим, не сперечаюся, сказав Френк, нам усім хочеться згорнути їм шиї, але треба їх зрозуміти, їм вже треба зробити на хліб. Якщо вони не роздобудуть матеріал, редактор, можливо, вижене їх в три шиї. Якщо випуск безпогано розійдеться, власне, газети, можливо, звільнить редактора. Вам же не потрібно ні зустрічатись, ні розмовляти з ними, Максимо. я все це зроблю сам. Вам треба подумати добре лише про одне. «Що ви покажете в суді?» «Я знаю, що мені сказати», – сказав Максим. «Звичайно, знаєте, але не забувайте, що впізнання проводитиме Хоріч. Вгідливий старенький вічно чіпляється до дрібниць, які зовсім не належать до справи. Аби показати присяжним, що він сумлінно виконує свої обов'язки, від нього легко не відчепишся, треба запастись терпінням. Погано, що він виведе вас із себе» якого диявола мені виходити з себе, мені нема чого виходити з себе. Звісно, ні, але я бував на таких впізнаннях там так легко рознервуватися, розлютитися, навіщо вам його проти себе налаштовувати. Френк має рацію, сказала я. Я знаю, про що він каже чим швидше все це минеться, тим легше для всіх. А коли це нещасне впізнання закінчиться, ми забудемо про нього, викинемо з голови. Правда, Френку? Так, звичайно. Сказав Френк. Я все ще уникала погляду йому в очі, але була впевнена, що він знає правду. Завжди її знав із самого початку. Я згадала, як я вперше зустріла його в той день, коли він і Джайлз з Беатріс приїхали до ланчу. У мій перший день в Мендерлі. І Беатріс не дуже тактовно заговорила про здоров'я Максима. Я згадала, як спокійно Френк перевів розмову. Спокійно, непомітно, він зазвичай приходив на допомогу Максимові. Його дивне небажання говорити про Ребеку, його куметна, манірна, пихата манера розмови. Варто було йому подумати, що я можу приступити межу. Тепер мені все було ясно. Френк знав, а Максим не здогадувався про це. І Френк не хоче, щоб Максим здогадався. Так ми стояли втрьох, дивлячись один на одного, відгородившись своїми бар'єрами. Дзвінки нас більше не турбували, усіх з'єднували з, з конторою. Нам залишалося лише чекати середи, і я не бачила місіс Денверс. Щоранку зазвичай мені приносили меню, і нічого в ньому не змінювало, я спитала про неї в Клеріс. Та сказала, що місіс Денверс робить усе, як раніше, тільки ні з ким не розмовляє, і їсть одна у своїй кімнаті. Клеріс згорела з цікавості, але не стало мені жодних запитань, а я не збиралася нічого з нею обговорювати. Ми залишалися в Мендерлі і виходили лише до прилеглого будинку-саду. Навіть лісом не гуляли. Погода все ще не змінилася. раніше було спекотно, душно. У повітрі пахло грозою. Біле низьке небо загрожувало дощем, але він не йшов. Відзнання було призначено на середу, на другу годину дня. Ланч подали без четверті першої. Перейшов Френк. Беатрис, дякувати Богу, зателефонувала, що їй ніяк не вибратися. Руджер приїхав додому з у них карантин. Не думаю, що Максим виніс би, якби вона сиділа зараз з нами, а потім залишилася на ніч, прямодушна, стривожена, любляча, але без перестанку про щось запитуюча. Їли ми квапливо, не помічаючи смаку. Навряд обмінялася двома словами «я не могла їсти». Нарешті на моє полегшення ця команді скінчилася. Максим вийшов незабаром з під'їзної алеї, долинуло тарахтіння мотору. Цей звук заспокоїв мене, змусив опанувати себе. Він означав, що ми виїжджаємо, що ми нарешті почнемо діяти. Не просто сидіти в Мендерлі. Френк їхав за нами. Максим вів, усю дорогу тримала руку в нього на коліні. Він виглядав спокійним, зовсім не нервував. Так, їде до лікарні. З ким-небудь, хто має операцію, і не знають, яким буде результат. Руки у мене були холодні, як лід. Серце билося. Впізнання мало здійснюватися в Ланьоні, містечку за шість миль за Керітом. Ми залишили машини на великій потужній бруківці, там уже стояли машини доктора Філіпса та полковника Джуліана, та інші. І бачила, як жінка, яка проходила повз, дивилася на Максима, потім підштовхнула ліктем супутницю. Я, мабуть, краще посиджу тут, сказала я. Не піду з вами всередину, я передумала. Я не хотів, щоб ти сюди їхала, був проти самого початку, сказав Максим. Було б набагато краще, якби ти залишилася в Мендерлі. Ні, ні, мені буде добре, підійшов Френк, зазирнув віконце. Хіба місіс Девітер не йде з нами? запитав він. Ні, сказав Максим. Вона хоче побути в машині. Я думаю, вона має рацію, сказав Френк, з якого дива й взагалі там бути, ми скоро повернемося. Не турбуйтесь, сказала я. Я займу вам місце, сказав Френк, на випадок, якщо ви передумаєте. Вони пішли і залишилася в машині. Магазини вже були зачинені адже сьогодні середа. Вони мали однаковий сірий і нудний вигляд. Перехожих майже не було, линьйон не курорт. Надто далеко від моря. Я сиділа, дивлячись на порожній кремниці. Менали хвилини. Що вони роблять зараз? Коронер Френк, Максим, полковник Джуліан. Я вийшла з машини і почала ходити по ринковій площі. Підійшла до однеї з вітрин, звернула всередину. Знову почала ходити туди-сюди. Я помітила, що за мною з цікавістю стежить полісмен. Звернула на бічну вуличку, щоб сховатися від нього. І тут я виявила, що сама того не помічаю, йду до будівлі, де проводилося впізнання. Точний час початку мало кому було відомо, тому біля входу на моє полегшення не стояло натовпу, який я очікувала. Будинок здавався вимерлим. Я піднялася сходами і зупинилася у дверях. Звідси з'явився полісмен. «Вам щось потрібно?» «Ні, ні, тут не можна чекати». «Вибачте». Сказала я і пішла назад до сходів, що ведуть на вулицю. Перепрошую, мадам, ви не місіс Девінтер? Так. Тоді єсна річ, інша справа. Можете почекати тут, коли хочете. Може, ви посидите в тій кімнаті? Дякую вам. Він провів мене до маленької кімнати, де стояло лише бюро. Вона була схожа на кімнату очікування на станції. Я сиділа там, поклавши руки на коліна. Минуло хвилин п'ять. Все було, як і раніше. Краще було ходити вулицями, сидіти в машині. Я підвелася і вийшла в коридор. Полісмен досі був там. Скільки часу це триватиме? Запитала я. Я можу піти і дізнатися, якщо вам завгодно. Полісмен зник в кінці коридору і майже одразу повернувся. Думаю, скоро. Містер Девінтер щойно перестав давати свідчення. Капітан Сіріл, водолаз та доктор Філіпс дали свої ще до нього. Залишилася одна людина. Містер Теб. Човновий майстер з Керіта. «Значить, не забаром кінець?» – сказала я. «Думаю, що так, мадам». Потім додав, раптом, «Видно, це тільки спалимо на думку. Можливо, ви хочете послухати останні свідчення? Там є вільне місце одразу за дверима. Якщо ви увійдете тихенько, вас ніхто не помітить». «Так, так, мабуть». Впізнання доходило кінця. «Я не хотіла слухати те, що скаже Максим» тому я не пішла до суду разом з ним та Френком. А тепер мені було неважливо, він зіграв уже свою роль. І я рушила за полісменом. Він відчинив двері в кінці коридору, я прослізнула всередину, сіла одразу за дверима. опустила голову, щоб ні на кого не дивитись. Кімната виявилася меншу, ніж я очікувала. Була спекотно і досить душно. І думала, що це буде велика гола кімната з лавами як у церкві. Максим та Френк сиділи в портилежному кінці, я побачила коронера, худорлявого чоловіка похилого віку в пенсе. Там були ще якісь незнайомі мені люди. Раптом у мене так підстрибнуло серце, і я впізнала серед них місіс Денверс. Вона сиділа в кінці зали, порізнаю Фейвел. Джек Фейвел, твій рідний брат Ребекки. Він сидів, нахилившись вперед, поклавши підборіддя на складені руки і пильно дивився на коронера. Містера Хоріджа. Я не чекала його зустріти, а Максим бачив його. З місця піднявся Джеймс Теб, корабельний майстер. Коронер постав йому якісь запитання. Так, сер, відповів Теб. Я перебудовував яхту місіс Девінтер. Це був французький рибальський бот. Місіс Девінтер купила його за дешево в Бретані і переправила сюди. Вона доручила мені відремонтувати і переробити його на яхту. Яхта була у повній справності, запитав коронер. Коли я оснащую її у квітні минулого року? Так. У жовтні місяць Де Вінтер поставила її до мене на ремонт, а в березні вона передала, щоб я зробився як зазвичай. Так і зробив. Це був її четвертий сезон на морі після того, як я переробив яхту. Чи були вам відомі інші випадки того, щоб ця яхта переверталася? Ні, сер. Місіс Девінтер одразу мені сказала б, якби у неї виникли якісь побоювання. Але цього навіть не було. Судячи зі слів Місіс Девінтер, яхта влаштовувала її у всіх відношеннях. «Імовірно, під час керування яхтою потрібна велика обережність? запитав коронер. «Як вам сказати, сер? Звичайно, коли йдеш під вітрилом, треба бути на тут я не сперечаюся. Але яхта Місіс Девінтер – це вам не одна з тих перемхливих суден». І їх точно не можна залишати без нагляду. А це було міцне судно, яке не боялось навіть сильного вітру. Місіс Девінтер виходила на ній у море за найгіршою погоди. Та не так сильно тієї ночі йдуло, хіба що вітер був шквальний. Я весь рік про це говорив. Як не міг зрозуміти, як ця яхта затонула? Але якщо Місіс Девінтер спустилася в каюту... Як ми вважаємо, раптовий порив берегового вітру був достатній, щоб перевернути яхту. «Ні, не згоден», – вперто захитав Джеймс Теб. «Боюся все ж таки, що це саме тоді й сталося», – сказав Коронер. «Я впевнений, що ні містер Девінтер, ні хтось інший не звинувачуватиме вас у тому, що яхти перекинулися. Ваша робота бездогана». «Це все ще хотів знати». На жаль, поки на на Де Девінтер на якусь мить послабила увагу, і це й коштувало життя. Подібні сумні випадки траплялися й раніше. Повторюю, вас ми ні в чому не звинувачуємо. Вибачте, сер, сказав корабельний майстер, але це не все. З вашого дозволу я продовжу своє свідчення. Добре, продовжуйте. Значить, сер, після цього нещасного випадку купа народу в кері говорила про мою роботу, всякі гедоти. Що я, мовляв? Дав місіс Девінтер діряву яхту, що прогнила. Я втратив через це 2-4 замовлення. Це було несправедливо, але яхта потонула, і я нічого не міг вдіяти. І тут раптом сідає Небелену, цей пароплав, одолаз знаходить яхту місіс Девінтер, і ви піднімаєте її нагору. І я її облазив вздовжі поперек. І там не було жодної дірки. Яхта не торкнулася рифів. Лежала на піску за п'ять футів від них не менше, без жодної подряпини. б замовк. Коронер запитливо дивився на нього. Так, це все, що ви хотіли повідомити? Ні, сер, не все. Я ось що хочу знати. Звідки взялися отвори в обивці яхти? Підводник камінні тут ні до чого. Найближчий риф був від неї за п'ять футів. До того ж, від рифів таких пробоїв не буває, це круглі дірки робити якимось гострим предметом. Я не дивилася на нього, я дивилася на підлогу. Вона була покритою ліноліумом, зелений колір. Чому коронер нічого не каже? Чому мовчання тягнеться так довго? Що ви маєте на увазі, які дірки? Їх лише три. Одна на носі, біля кірної скрині, на убивці правого борту, нижче за ветерлінію. Дві інші, близько одна до одної, в середній частині судна, однищі, під дошками підлоги. І це ще не все. Клапани, якими закривають труби, що йдуть від умивальника та вбиральні сер, були відкриті. У місяць Дивінтер було влаштоване на кормі спеціальне містечко, а на носі я постав ракуну для мання посуду. І там були клапани. Виходячи в море, їх міцно закривають, інакше через них піде нагору вода. Коли я вчора оглядав яхту, я побачив, що обидва клапани відчинені. Як тут спекотно, як тут нестерпно спекотно. Чому не відчинять вікна? Ми задихнемось, якщо садітимемо в такій задусі. Тут так багато людей, просто не вистачає повітря. З цими дірками в обшивці, сер, та ще й при відкритих люках, такі такій маленькій яхті недовго затонути, хвилин десять, не більше. Цих дір не було, коли яхта йшла з моєї майстерні. Я пишався своєю роботою, і місіс Девінтер теж. На мою думку, сер, яхта взагалі не переверталася, і її затопили. Мені треба вийти звідси, треба повернутися до кімнати очікування. Тут зовсім не залишилося повітря, і людина поряд зі мною так тісно притиснулася до мене. Хтось попереду підвівся з місця, всі одразу заговорили. Я не розуміла, що відбувається. Мені нічого не було видно. Ах, як тут спекотно. Тепер підвівся Максим. І не можу на нього дивитись. Зі мною якось уже так було, коли це було, не знаю, не пригадую. Так, коли ми стояли з місіс Денверс, тоді біля вікна. Зараз місіс Денверс теж тут слухає. Перед коронером стоїть Максим. Містер Девінтер, ви чули заяву Джеймса Теба? Який переоснащував яхту Місіс Девінтер? Вам відомо, що мають про дірки? Абсолютно нічого. Ви не уявляєте, чому вони могли опинитися там? Звісно, ні. Ви вперше чуєте про них? Так. І бачу, що це вас вразило. Для мене було достатнім потрясінням дізнатися, що рік тому я помилково впізнав не те тіло. А тепер ще дізнаюся, що моя покійна дружина не просто потонула а ще й внижчі були зроблені дірки, із свідомим наміром пустити туди воду. Чому вас здивує, що я вражений? Ні, Максимі, ні. Ти ж його налаштовуєш проти себе. Будь ласка, кохане, прошу тебе. Боже, не дай Максимові вийти з себе, не дай йому вийти з себе. Містер Девідер, повірте, ми всі глибоко співчуваємо вам... Безперечно, вам було несподіванкою дізнатися, що ваша покійна дружина потонула в каюті власної яхти, а на відкритому морі, як ви припускали. Я розслідую цю справу заради вас. Джеймс Стеб щойно сказав, що в нижчій яхти було пророблено три отвори. Ви не ставите під сумнів його слова? Звичайно, ні. Він корабельний майстер. Кому зна, не йому? Хто наглядав за яхтою Місіс Девінтер? Вона сама. Не майстер? Ні. Як то стояло у приватній гавані, що входить у територію Мендерлі? Так. Будь-хто, хто спробував пошкодити яхту, був би помічений. У гавань можна потрапити із спільної пішгідної стежки? Жодним чином. Гавань у вас затишна чи не так, і оточена деревами? Так. Отже все ж таки можна туди непомітно підібратися? Не знаю. Однак Джеймс Стеб стверджує, і ми не маємо підстав йому не вірити що при відкритих люках яхта з цими дірками в дні не протримається на плаву більше 10-15 хвилин. Саме так. Отже, нам треба відкинути версію про те, що яхта була зі злим наміром приведена в непридатність до того, як місіс де Вінтер вийшла в море. Якби це так було, яхта затонула біля причалу. Безперечно. Отже, ми повинні припустити, що той, хто вивів яхту в море, зробив отвори в її обшивці, і відкрив люки. Гадаю, що так. Ви казали, коли давали свої свідчення, що двері каюти були зачинені, ілюмінатори загвинчені, і устанки вашої покійної дружини лежали на підлозі. Так було у ваших свідченнях. І у свідченнях доктора Філіпса, у свідчення капітана Сірла. Так. А тепер до цього додали відомості, що в дні були отвори, і що люки були відчинені. Вам не здається це вкрай дивним, містер Девінтер? Безперечно. У вас немає припущень? Абсолютно ні. Містер Вінтер, як мені було б це неприємно робити, але я можу поставити вам дуже делікатне запитання. Так? Якими були стосунки між вами та покійною місіс Девінтер? Ну, звичайно, знову ці чорні цятки перед очима. Вони танцювали, спалахували і гасли. Було нестерпно спекоти від усіх цих людей, усіх цих осіб. І жодного відкритого вікна. Двери, виявляється, зовсім не були поруч. Вони були куди далі, ніж я припускала. а підлоса піднімалася, піднімалася мені на зустріч. І тут з дивного туману що-то, що мене, пролунав голос Максима. голосний, ясний. Виведіть хтось мою дружину із зала, і воно зараз не притомніє. Глава двадцять третя Я знову сиділа у маленькій кімнаті... Та, що була схожа на невеликі зал очікування на вокзалі. Полісмен теж був там. Нахлившись наді мною, він простяг мені склянку з водою. А на плечі в мене була чиясь рука. Рука Френка. Я сиділа зовсім на рухомому поступово бідлога, стіни, фігура Френка та полісмена на бличатких образів. «Мені страшенно ніяково, сказала я. «Що може бути дурнішим, ніж зумліти?» «Там було так спекотно, у тій кімнаті так спекотно!» «Там завжди робиться душно», – сказав полісмен. «Но це вже не раз скаржалося, але марно. Колись бувало, що жінки втрачали там свідомість». «Вам вже краще, місіс Девінтер?» – сказав Френк. «Так, так, набагато краще. Ще трішки я буду в повному порядку. Не чекайте на мене. Я відвезу вас до Мендерлі. Не треба. Мене попросив Максим». «Ні, ви повинні залишитися з ним. Максим наказав мені відвести вас назад до Мендерлі. Він узяв мене під руку і допоміг підвестися. Чи можете ви дійти до машини чи пригнати її сюди? Я йду сама, але я воліла б залишитися. Я хочу зачекати на Максима. Максим може пробуде тут довго». «Чому це сказав Френк? Що він мав на увазі? Чому він не дивиться на мене?» Він знову взяв мене під руками, пішли коридором до дверей, спустилися східцями на вулицю. «Максим може пробути тут довго?» Ми мовчали. Підійшли до маленької машини Френка, він відчинив дверцята, допоміг забратися всередину, потім сів і завів двигун. «Чому вони можуть пробути там ще довго? Що вони робитимуть?» «Можливо, доведеться знову свідчити?» «Але свідчення вже дано, що ще можна додати?» Звідки нам знати? Коронер може інакше сформулювати питання. Тебо се перевернув. Коронеру треба тепер розглядати те саме, але під іншим кутом. Яким кутом, я вас не розумію. Ви чули свідчення Теба? Ви чули, що він сказав щодо яхти? Суд більше не повірить у нещасний випадок. Але це безглузду, Френку, це просто смішно. Навіщо він слухають слухує цього Теба? Як він може знати, коли пройшов майже рік, звідки в яхті ці дірки? Що не хоче довести? Я не знаю. Цей коронер без кінця питатиме Максима одне й те саме, поки він не втратить терпіння і не наговорить того, чого й не думає. Він ставитиме питання за питанням Френку. Максим не витримає цього, я знаю, він не витримає. Френк не відповів. Він гнав машину вперед. Вперше за весь час нашого знайомства він не міг знайти відповідної фрази для відповіді це означало, що він стривожений. і зазвичай він так повільно та обережно вів машину, гальмував на кожному перехресті, дивився праворуч і ліворуч ця людина теж була там, сказала я. То що одного разу приїздив до Мендери до місіс Денверс. Фейвел? Так я його бачив. Він сидів поруч з місіс Денверс. Так, я знаю. Чому він прийшов? Який право він має бути присутнім на дізнанні? Він був її двоюрідним братом. Мені не подобається, що він і Місіс Денверс сидять там, слухають свідчення. Я не довіряю їм Френку. Я теж. Вони можуть зробити щось, вони можуть завдати нам шкоди. І знову Френк не відповів. Я зрозуміла, що його відомість Максиму не дозволяє йому обговорювати це навіть зі мною. Він не знав, наскільки знаю я. Та я не могла з упевненістю сказати, наскільки в курсі справи він. Ми були союзниками, що сиділи пліч-о-пліч, -пліч, і ми не могли глянути один одному в вічі. Ось ми вже минули ворота біля сторожки і покутили з вивистою вузькою підізуала до будинку. Я вперше помітила, що почали розцвітати гортензії. За всієї красиви не було щось похмуре, жалобне. Вони були схожі на вінки, жорсткі штучні вінки. Вона стояла по обидва боки алеї від її початку до кінця, блакитні, однакові, як роззяви, що вишокувалися з двох боків вулиці, щоб подивитися на нас. Нарешті попереду з'явився будинок, але я описала широку дугу, і ми підкотили до дверей. — Ви тепер впораєтесь одна? — запитав Френк. — Вам би зараз прилягти. — Так, ляжу, мабуть. Я повернуся в Леньйон, і можу знадобитися Максимові. Більше він нічого не сказав. Чвидко сів у машину та поїхав. Чому він сказав, що може знадобитися Максимові? Можливо, викличуть її місіс Денверс, запропоную їй дати свідчення. Максимов буде все важче тримати себе в руках. Я уйшла до холу, піднялася до себе в спальню, лягла на ліжку, як поради Френк. Притисла долоні до очей. Переді мною стояла та кімната, ті обличчя. Я веду це впізнання не для своєї розваги. Фраза, яку часто повторював Коронер. І я не знала, що буває в таких випадках, не знала, що робити. А що, як Максима заберуть? Мене до нього не пустять, не дозволять його побачити. І я маю сидіти тут, в мендерлі, день за днем, ніч за ніч і чекати. Так, як зараз. Знайомі, на типу полковника Джуліана на мене шкодуватимуть, казатимуть, ну навіщо вам сидіти однією, обов'язково приїжджати до нас, Телефонні дзвінки, газети. Інші жінки вже пройшли через це. Жінки, про які я у газетах. Вони насилали листи міністру внутрішніх справ, і від цього не було ніякого толку. Міністр завжди відповідав, що правосуддя має відбутися. Друзі спрямовували міністру петиції з безвичу підписів, але міністр нічого не робив. Пам'ятаю, я бачила якось у газеті знімок – Невеликий натовп на біля тюремних воріт і полісмен, що прикріплює до воріт оголошення, в якому йшлося про те, що вирок був виконаний. Від виходу з камери до того, як ви повиснете в петлі, проходить не більше трьох хвилин. Чи 50 секунд, як хтось говорив? Ні, цього не може бути, це просто безглуздо. О, Боже, не дай мені думати про це. Нехай я думатиму про щось інше, про інші речі... Ван Хопер в Америці, вона, мабуть, гостює зараз у доньки. Вони влітку завжди виїжджають на Лонг Айленд. У них там будинок. Я уявляла, як вона прочитає про мене в газеті «Макс де Вінтер вбив свою першу дружину». Я завжди думала, що в ньому є щось дивне. Я попереджала цю дурну, що вона робить велику помилку, але вона й чути не хотіла. Що ж, сама собі викопила яму. Мабуть, їй тепер запропоную зніматися у кіно. Аж раптом хтось торкнувся моєї руки. Джаспер пхав мокрий холодний ніс мені в долоню. Він підвівся разом зі мною з холу. Чому собаки викликають у нас сльози? Їхня симпатія завжди така ненастирлива і безнадійна. Джаспер відчував, що щось не так. Усі собаки відчуваються. Я, мабуть, заснула, мене розбудив грім. Я раптом з переліком розплющала очі і почула перший гуркіт, що рознісся в повітрі. І сіла на ліжку, годинник показував рівно п'яту. Я підвелася, підійшла до вікна, ні подиху. Я почула блискавку ще в один гурк, і цього разу далі дощу не було. Я вийшла до коридору і прислухалася нічого не чути, ніде нікого. У холі було темно, небо нависло над землею. Я спустилася, вийшла на терасу, знову вдарив грім. На року впала крапля дощу. Одна крапля, і все. Було дуже темно. У вітальні у мене за спиною зайшов Роберт і теж почав закривати вікониці, як і служниці в кімнатах на горі. Чоловіки ще не приїхали, Роберте? Ні, мадам, я думав, ви з ними, мадам. Ні, я тут уже досить давно. Випитимете чай, мадам? Ні, ні, я зачекаю. Схоже, погода нарешті зміниться. Так. Дож досі не йшов. Нічого, окрім тих двох крапель. Я повернулася до будинку, піднялась до бібліотеки, сіла. У пів на шосту в кімнату заглянув Роберт. До не під'їхала машина, мадам. Чия машина? Містера Девінтера, мадам. Містер Девінтер сам за кермом? Так, мадам. Я спробувала підвестися, але ноги не тримали мене. Я притулилася до дивана. Минула хвилина. До кімнати зайшов Максим, переступив поріг і зупинився. Він виглядав втомленим, старим. У кутиках роту прорізалися зморшки, яких я раніше не бачила. Все скінчено, сказав він. Я чекала і все ще не мала говорити, не могла рушити з місця та підійти до нього. Самогубство, без достатніх доказів, що свідчить про стан розуму покійної. Вони зовсім заплуталися, зайшли в лугий кут, самі вже не розуміли, що роблять. Я опустилася на диван. Самогубство. Але чому для самогубства має бути привід? Хто знає, вони, мабуть, вважали, що привід не обов'язковий. Старий Хоріч свердлив мене очима. І домагався дізнатися, чи не було в Ребекі грошових труднощів. Грошових труднощів, Боже правий. Максим підійшов до вікна, зупинився. Дивився на галявини. Ось піде дощ, дякувати Богу. Нарешті піде дощ. Але що сталося? Що сказав коронер? Чому ти там пробув так довго? Хоріч без кінця кружляв на місці. Дрібні подробиці щодо яхти, які нікого не цікавили. Чи важко відкривати клапани, на якій відстані був перший отвір від другого, який був баласт, чи може жінка без сторонньої допомоги перекласти баласт? Чи щільно зачинялся двері в каюту? Якби ти не знепритомніла, я б ні за що не витримав. Це добре чи струсило мене, я тепер точно знав, що скажу. Я весь час дивився на Хориджа, жодного разу не відводив від нього очей. Я пам'ятатиму це до своєї смертної години. Я втомився, кохана. Так втомився, що не в змозі ні бачити, ні чути, не відчувати. Максим сів на диван біля вікна, наглився вперед. Стиснув візки руками. Я підійшла і сіла поряд. За кілька хвилин увійшов Фріс, з ним Роберт і з чайним столиком. Настав хорочистий ритуал, що відбувався щодня. Джаспер сидів перед столом, час від часу стокуючи хвостову підлогу. Очі з очікуванням дивилися на мене. Смішно, думала я, що означає сила звички. Хоч би що трапилося, ми робимо те саме, що і завжди. розіграємо ті самі сцени. Їмо, спимо, вмиваємося. Навіть у найкритичніші моменти нашого життя ми не в змозі звільнитися від полону рутини. Я налила максимову від чай, віднесла до нього на диван, дала йому коржик, намазала олією та собі. Де Френк? Йому треба було поїхати поговорити з парафіяльним священником. Я б теж поїхав, але я хотів повернутися швидше до теми. Я все думаю, як ти тут сидиш одна, рахуючи хвилини, не знаючи, що на нас чекає. А навіщо до священика сьогодні має дещо статися у церкві? Я дивилася на нього, а потім зрозуміла. Вони збиралися ховати Ребеку, збиралася привезти її з моргу. Ми домовилися на 6.30. тридцять, знають лише Френк, полковник Джуліан, священик і я. Ми домовились про це ще вчора, і рішення суду нічого не змінило. Коли ти маєш їхати і зустрічайся з ними біля церкви 25 на сьому». Я нічого не сказала, продовжувала пити чай. Максим поклав назад сендвіч, навіть не відкусивши. «Все ще дуже спекотно, га?» «Буде гроза, але ж вона ніяк не почнеться, лише краплі іноді висить у повітрі. Розпочатись не може. Коли виїжджав з Лені, то нагримив грім. Небо було чорник-чорнило». «Господи, хоч ви скоріше полив дощ!» «Я так не хочу, щоб ти знову їхав!» Максим не відповів. Він виглядав стомленим, смертельно втомленим. «Ми про все поговоримо ввечері, коли я повернуся!» «Нам так багато треба разом зробити, і нам треба все розпочати спочатку!» «Я був тобі дуже поганим чоловіком, і гірше вже не можна!» «Ні, ні, ти був найкращим!» Ми почнемо з самого початку, коли все буде позаду. Ми впораємося, ти і я. Нас буде двоє. Минуло не зможе завдати нам шкоди, якщо ми будемо разом. І у тебе народяться діти. Він глянув на годинник. Десять хвилин на сьому. Мені треба їхати. Я скоро повернуся, це займе не більше півгодини. Нам треба тільки спуститись у фемільний склеп під нашою церквою. Я затримала його руку. «Я поїду з тобою, мені однакова, дозволь мені поїхати з тобою!» «Ні, ні, я цього не хочу!» І він вийшов з кімнати. і почула шумку ліс на під'їзній алеї, і все затихло. Я зрозуміла, що Максим поїхав. Увійшов робиш, щоб забрати все зі столу, в точності, як будь-якого іншого дня. Звичайний розпорядок було змінено. А якби Максим не повернувся з Леню, та на все залишилося б колишнім, Стояв би тут Роберт, як зазвичай, без жодного виразу обличчя. Коли він пішов, в бібліотеці стало дуже тихо. І я уявила їх всіх у церкві, як вони проходять в одній двері, потім в інші, спускаються сходами в склеп. Я ніколи не була в фемільному склепі. Бачила одного разу лише двері. Цікаво, як він виглядає. Тепер там стоятиме інша труна, який лежатиме Ребека. Вона тепер втратила для мене будь-яку реальність. Мені здавалося, що вона розсипалася пилом, поки її знайшли на підлозі каюти. В тій труні, що стояла зараз у склепі, їй не було, там лежав її порох, лише порох. Одразу після сьомої почалася гроза. Спершу тихо, ледве чутно, тож був такий дрібний, що я не могла його розгледіти, потім голосніше, швидше, краплі бризкали мені в обличчя. Великий. Я не почула, як у двері зашов Фріс. Я стіла біля вікна, дивлячись на дощ. і побачила його, коли він був зовсім поруч. Перепрошую, мадам, ви не знаєте, містер Девінтер скоро повернеться? Так, незабаром. Там я хочу бачити один джентльмен, мадам. Я не зовсім певен, що йому сказати. Він так наполягає на тому, що побачити з містером Девінтером. Хто це? Ви його знаєте? Фрісу було явно не по собі. Так, мадам, це джентльмен, який часто сюди приїжджав, коли була жива місіс де Вінтер. Його звуть містер Фейвел. Я залізла з колінами на диван, зачинила вікно. Дощ заливав подушки. Потім обернулася, подивилася на Фріса. Мабуть, краще, якщо я сама прийму містера Фейвела. Слухаюсь, мадам. Я відійшла від вікна, стала на килимку перед порожньою каміном. Хто знає, можливо, мені вдасться позбутися Фейвела до приїзду Максима. Я її гадки намала, що буду йому зараз говорити, але я не боялася. Минуло кілька хвилин, і Фріс впустив Фейвела до бібліотеки. Він мало змінився на вигляд, хіба що став ще і вульгарнішим. «На жаль, Максима нема вдома», – сказала я. «Я не знаю, коли він повернеться, чи не краще вам домовитися про зустріч з ним у конторі завтра вранці». «Мені не важко й почекати», – сказав Фейвел. Не думаю, що мені доведеться чекати довго. Я зазирнув по дорозі до їдальні і помітив, що там накрито на двох. Тому все гаразд. Наші плани змінилися, цілком можливо Максим взагалі не повернеться сьогодні. Втік, так? Ви це маєте на увазі? Звичайно, за обставин, що склалися, це було б найрозумніше б з його боку. Деякі люди не терплять потрасінь, Куди краще їх уникати? Ви зі мною згодні? Я не знаю, про що ви говорите. «Не знаєте?» «Так я вам і повірив». «Ну, вам уже краще так невдало зумліти під час впізнання. Я допоміг би вам вийти, але побачу, що біля вас уже є один лицар, цей донкіхот Кіхот Кролі. Сперечаюся на що завгодно, що він був задоволений. Ви дозволили йому відвести вас додому? Зі мною ви не захотіли проїхати п'ять ярдів? Навіщо що вам потрібен Максим?» Фейвел нахилився, взяв зі столу цигарку. Ви не заперечуєте, якщо я закурю, а ви трохи подорослішли з того часу, як я вас бачив. Що ви робили весь цей час? гуляли з фрядком кролі садом? Послухайте, накажіть старій Фрісі принести мені візки з содовою. Я нічого не сказала, пша смихнула дзвіночок. Фейвелсі сів на край дивана, бовтаючи ногами все ж цією кровою усмішкою на губах, увійшов Роберт. Віски содовою для містера Фейвела, сказала я. «А, Роберте», – сказав Фейвел, – «давно тебе не бачив. Все, що розбиваєш серця, керецький дівчат?» Роберт почервонів, глянув на мене. «А раз, старий, я тебе не видам. Топай, принеси мені подвійні віскі. Одна нога тут, інша там». Роберт сник. Фейвел розреготався, гублячи навколо себе попіл. «Я одного разу запросив Роберта провести зі мною його вільний день». Ребека посперечалася зі мною на п'ять фунтів, ще його не покличу. Ну, я виграв цю суперечку. Один з найвеселіших вечорів у моєму житті. Ну, я й посміявся. Мушу сказати, він у дівчатах розуміється. І підчепив найгарнішу з цієї компанії. Повернувся Роберт із пляшкою віскі та содовою на таці. У нього все ще був збентежений вигляд. Весь той час, що він наливав віскі у склянку, у Фейбл усміхаючись дивився на нього а потім почав реготати. «Це правда? Та сама пісенька, га? Почав сустійти Фейвел. «Тобі все, що подобається, руде волосся, Роберте!» Роберт усміхнувся вимученою слабкою усмішкою. Він мав нещасний вигляд. Фейвел зареготав що голосніше, Роберт повернувся та вийшов з кімнати. «Бідолашний хлопець! Не думаю, що з того часу йому хоч щось вдалося вловити!» Цей старий віслюк Фрі тримає його на коротком повідку. Він почав пити віскі з содовою, водячи очима по кімнаті, постійно поглядаючи на мене, посміхаючись. «І «Я, мабуть, не заперечуватиму, якщо Макс запізниться на обід. А ви?» І Я не відповіла, стояла біля каміну, заклавши руки за спину. «Навіщо пропадати місцю за столом?» Він дивився на мене, ж усмішкою, схиливши голову на бік. «Містер Фейвел», – сказала я. «Мені не хочеться бути грубою, але, щиро кажучи, я дуже втомилася. У мене був довгий і вкрай важкий день. Якщо ви не можете повідомити мене, навіщо вам потрібен Максим, вам марно сидіти тут. Ходи краще наслідувати мою пораду і приїхати вранці до контори». Він зі знову з дивану, підійшов до мене все ще тримаючи склянку. «Ні-ні, не будьте такі жорстокі. У мене теж був нудний день». Не тікайте, не залишайте мене одного. Я зовсім не образливий. Мабуть, Макс наговорив вам про мене всіляких дрібниць? І я не відповіла. Ви думаєте, що я той сірий вовк, так? Зовсім ні, повірте мені. Я, звичайна людина, мухи не скривджу. Можу сказати, що ви тримаєтеся блискуче з самого початку, просто блискуче, знімаю перед вами капелюх, слово честі. Останні слова звучали нерозбірливо, і вже шкодувала про те, що дозволила фрісу прийняти його. Ви приїхали сюди в Мендерлі, сказав він, роблячи рукою невизначений жест, Взяли на себе цілий будинок, зустрічалася з купою людей, яких в житті раніше не бачили, терпляче терпіли Макса, його чудосі. Це робить вам честь, чорт забирай, скажу я вам, робить честь. Він трохи похитнувся, але втримався на ногах. Поставив склянку на стіл. Це для мене було таким ударом, жахливим ударом, адже Ребека моя сестра. і був страшенно прив'язаний до неї. Так, я дуже вам співчуваю, сказала я. Ми виросли разом, завжди були нерозлучені. Нам подобалися ті самі речі ті самі люди нас смішили, ті самі жарти. Я любив її найбільше на світі, а вона любила мене. Вся ця історія для мене моторошний удар. «Так, звісно», – сказала я. «Що збирається робити Макс? Ось що хотів знати. Невже він думає, коли закінчилося це липове впізнання, йому вдасться сховатися в кущі? Що ви мені скажете, га?» Він більше не посміхався, він нахилився до мене. «І я вже досягну справедливості. Ребека її заслужила». «Самогубство?» – Ну, дурниця. Цей старий маразмати Коронер змусив присяжних повірити у самогубство. «Ми ж з вами знаємо, що це не самообство, чи не так?» «Чи не так?» – повільно повторив він. І тут двері відчинилися, а в кімнату зайшов Максим, слідом за ним Френк. Максим зупинився як укопаний, так і не зачинивши двері, глянув на Фейвела. «Якого біса вам тут треба?» – сказав він. Фейвел обернувся, руки в кишенях, почекав трохи, потім на губах його з'явилася усмішка. Правду кажучи, Макси, друже, я приїхав привітати тебе з результатом сьогоднішнього впізнання. Ви самі покинете цей будинок, сказав Максим. Чи волієте, щоб ми скролі спустили вас зі сходів? Спокійно, спокійно, постривай хвилину, сказав Фейвелл, закорив у сигарету і знову вмостився на диван. Ти ж не хочеш, що Фріз чув, що я скажу, ну, як він почує, якщо двері будуть відчинені? Максим не зрушив з місця, я побачив, що Френк щільно прикриває двері. Слухай, Максе, тобі вдалося дуже добре видертися з цієї справи, правда? Тобі й не снилося, що все так гладко зійде. Так, так, я був сьогодні на суді, гадаю, ти бачив мене. Я просидів там від самого початку до кінця. Я бачу, як знепритомніла твоя дружина, я її не звинувачую. Момент і справді був критичний. Все висіло на волосині. «Хто міг знати, куди повернеться в пізнання? Так, Максе?» «На щастя тобі, воно повернуло туди, куди повернуло!» «Ти випадково не підкупив цих тупоголових типів, що зображали присяжних, га? «На мій погляд, схожий на те!» Максим зробив крок до фейвела, але то підняв руку. «Здивай хвилину, гаразд, я ще не скінчив!» «Ти ж розумієш, Максе, старий, що я можу поставити тебе в бісе неприємне становище, якщо захочу!» І не лише неприємне, а можна сказати, навіть небезпечне. Я сіла у крісло біля каміну, міцно стисла підлокітники. Максим і кірніше стояв, не рухаючись і не зводячи очей з Фейвела. Так, яким же чином? Послухай, Макси, я вважаю, між тобою та твоєї дружини немає секретів, а королі, схоже, теж входить у щасливе тріо. Значить, я можу говорити відкрито, і я говоритиму. Ви всі знаєте про мене та Ребеку. Ми були коханцями, га? Я ніколи не заперечував цього і надалі не збираюся. Чудово. До вчорашнього дня я думав, як всі інші дурні, що Ребека потонула в затоці, і тіло знайшли через багато тижнів гечко мій. Для мене це був моторжний удар. Але я казав собі, Ребека сама обрала б смерть, вона померла, як і жила в боротьбі. Він замовк і глянув на кожного з нас оскільки ні в тому я беру газету і читаю, що якийсь водолаз натрапив випадково на її яхту і що в каюті є честь тіло. Кого, чорт забере, Ребека могла взяти з собою в море? Ні синітниця якась. Я приїхав сюди, зупинився в корчмі за керітом, зв'язався з місіс Денверс. Вона сказала мені, що тіло в каюті це Ребека. І ось мене цікавить. Що ти можеш сказати у відповідь на свідчення... Треба. Ось хотів знати, що до діроку днищі та відкритих люків. Ви що думаєте? повільно промовив Максим. Що після багатоодинних розмов сьогодні вдень я захочу розпочинати все спочатку з вами? Ви чули свідчення? Це задовольнило корнера. Доведеться задовольнитись і вам. Самогубство, так? «Ребекка кінчає з собою, якраз війдуся, на твою думку», – сказав Фейвел. «А ти знав, що я удержив від неї записку? Я зберіг її, це були останні рядки до мене. Зараз я її прочитаю». Фейвел виняв з кишені аркуш паперу, я впізнала вузький, гострий почерк. «Я намагалася додзвонитися до тебе з міста, але ніхто не відповів. Я виїжджаю зараз до Менді, весь вечір буду внизу». Якщо отримаєш цю записку вчасно, дістань машину, одразу приїжджай. Я проведу на березі всю ніч і залишу тобі двері відчиненими. Мені треба тобі дещо сказати, якнайшвидше. Ребека, він поклав записку назад у кишеню. Коли збираюся накладати на себе руки, навряд чи пишуть такі речі згоден? Записка чекала на мене вдома, коли я повернувся у четвертій годині ранку. Я й гадки не мав, що Ребека буде в того дня в Лондоні, інакше б обов'язково її розшукав, і, як на злой був запрошений на вечірку, коли прочитав записку, вирішив, що вже надто пізно мчати не задумендрелі, адже туди їзди годин шість. Я ліг спати і вирішив, що подзвоню їй вдень, так і зробив близько полудня, і дізнався, що Ребека потонула. Він сидів і пильно дивився на Максима, усі мовчали. Уяви, якби коронер прочитав би сьогодні вдень цю записку, тоді було б важче вивернутись, чи не так, Максиме? То чому ж ви не підвелися і не дали йому її? Спокійно, друже, спокійно. Що толко виходити з себе? Я не хочу тебе губити, Максиме, бог свідок. Ти ніколи не був мені другом, але я не маю проти тебе зла. «Ну ось, Максиме, я виклав свої карти. Чому б нам не домовитись? Я людина небагата, занадто люблю азартні ігри. Одне мене вбиває, не маю капіталу на чорний день. Була б у мене довічна рента фунтів, так десь 200-300 на рік. Я жив би собі помаленьку потихеньку і був би задоволений. І ніколи більше не потурбував би тебе, присягаю з Богом». «Я вже просив вас піти з цього будинку», – сказав Максим. Повторювати не маю наміру. Двері у вас за спиною відкриєте самі. Секундочку, Максими. Так просто ти від цього не відійдеш Я розумію, куди ви хилите. Сталося, на жаль, так, що ви не можете вивернути все на виворіт і поставити Максиму скрутне становище. Обернувся він до Фейвела. Я думаю, що він не бачить його настільки ясно, як я. Як ви кажете, яку б суму ви хотіли б отримати? Я побачила, що Максим зблід «Не втручайтеся у це, Френко, це моя особиста справа. Я не маю наміру піддаватися цьому шантажу». «Не думаю, що твоїй дружині так хочеться, щоб на неї вказували пальцем». Вони де Місіс де Вінтер вдавав вбивці. Того типу, якого засудили до повішення. Він заре і глянув на мене. «Ви уявляєте, що можете залякати мене, Фейвел?» – сказав Максим. «Якщо так, то ви помиляєтесь». «Там у сусідній кімнаті телефон. Зателефонувати полковнику Джуліану та попросити його приїхати? Він наш поліцейський суддя. Йому буде цікаво послухати вашу історію». Фейвел розреготався йому в обличчя. непоганий блеф. «Але мене цим не візьмеш. Ти не насмілишся зателефонувати старому Джуліану. Я маю достатньо доказів, щоб повісити тебе Максиме». Максим поволі пішов через кімнату, вийшов у двері. Я почула, як він бере слухавку. Зупиніть його, зупиніть його заради Бога, сказала я. Френк глянув мені в обличчя і швидко попрямував до дверей. Я почула голос Максима, спокійний, стриманий, холодний. З'єднайте мене з Керітом сімнадцять, сказав він. Фейвел пильно дивився на двері, його обличчя завмерло в очікуванні. Залиште мене, пролунав мій голос у відповідь на слова Френка а потім через дві хвилини... «Це полковник Джуліан?» оговорить, де Вінтер?» «Так-так, я знаю. Чи не могли б ви зараз сюди приїхати?» «Одразу, так, у Мендерлі, так, терміново. Я не можу пояснити по телефону, але ви все дізнаєтеся, як опинитись тут. Мені дуже неприємно вас турбувати, але...» «Так, дякую. До побачення». Максим повернувся до кімнати. «Джуліан зараз буде тут», – сказав він. Максим підійшов до вікна, відчинив навстіж. Все ще лив дощ. Він стояв біля вікна спиною до нас, і з саду долинало прохолодне сіре повітря. Максиме, тихо сказав Френк, Максиме, він не відповів. Фейвел засміявся і взяв ще сигарету. Якщо ти хочеш сам накинути собі на шию мотузку, твоя справа мені байдуже. Він підняв з підлоги газету. Кинувся на диван, поклав ногу на ногу і почав перегортати сторінки. Френк не нерішучості переводив погляд з мене на Максима, потім підійшов до мене. «Невже ви нічого не можете вдіяти?» – прошепотіла я. «Їйти назустріч зустріч полковнику Джуліану, завадіть йому приїхати, скажіть, що трапилась помилка!» Від вікна на голос Максима. Він говорив, навіть не повернувшись до нас. «Френк не вийде з цієї кімнати!» Я сам з усім опорюсь. Полковник Джуліан буде тут за десять хвилин. Ніхто з нас нічого не сказав. Фейвел продовжував читати газету. Не було чутно нічого, окрім монотонного стукоту дощу. Я почувала себе безпорадною, безсилою. Нічого не могла вдіяти, і Френк також. Я повинна була сидіти, склавши руки, дивитися на дощ, на Максима, Дощ барбанив так голосно, що ми не чули, як під'їхала машина. Ми дізналися, що полковник Джуліан тут. Двері відчинилися, і Фріс впустив його до бібліотеки. Максим різко повернувся від вікна. Доброго вечора, довелося зустрітися знову, і дуже швидко дісталися. Так, ви ж сказали, що справа не терпить волікань, тому я одразу приїхав. Мені пощастило, що машина була під рукою. Ну от. Він невпевнено глянув на Фейвела, а потім підійшов привітати зі мною, кивнув Френку. Добре, надто вже довго збирався цей дощ. Сподіваюся, вам стало легше. Я пробурмотіла щось, не пам'ятаю що, він стояв, потираючи руки, переводячи погляд з однієї людини на іншої. І я сподіваюся, ви розумієте, що я викликав вас з дому в такий вечір, не для світської балаканини перед обідом. Це Джек Фейвел. Двоюриний брат моєї покійної дружини. Не знаю, чи ви зустрічались раніше. Полковник Джуліан кивнув головою. Обличя мені знайоме. Можливо, ми зустрічалися в колишні дні. Цілком можливо, сказав Максим. Давайте, Фейвеле, викладайте. Фейвел піднявся з дивану, шпурнув газету назад на стіл. Здавалося, ці десять хвилин його протверзили. Він твердо стояв на ногах. Не посміхався. Мене склалося враження, що він не дуже задоволений таким поворотом справ. Він почав голосним напалелевим голосом. «Послухайте полковнику, якого толку ходити навкруги? Я тут тому, що мене не влаштовує вердикт, винесний за сьогоднішнього впізнання». «Ось що!» – сказав полковник Джуліан. «А вам не здається, що про це судити містеру Девінтеру, а не вам?» «Ні, не здається. Я маю право голосу не лише як двоюрний брат Ребеки, але як і майбутній чоловік, якби залишилась вона живою». Полковник Джуліан здивувався. «Ах, ось воно як. Тоді інша річ. Це правда, містер Девінтер?» Максим знизав плечима. «Вперше чую», – сказав він. Полковник Джуліан перевів погляд на Фейвела. «Слухайте, Фейвеле, у чому річ? Що саме вас турбує?» Фейвел пильно подивився на полковника і бачила, що він склав в думках якийсь план. Лише недостатньо протверезів, щоб його здійснити. Він повільно сунув руку в кишеню жилету і витяг записку Ребеки. Ця записка була написана за кілька годин до того, як Ребека вирушила до свого останнього плавання. «Візьміть!» Я хочу, щоб ви її прочитали і сказали, чи вважаєте ви можливим, щоб жінка, яка написала таку записку, вирішила накласти на себе руки. Полковник витяг окуляри з футляру, що лежав у кишені, і прочитав записку. Потім повернув її Фейвелу. Ні. На перший погляд, ні. Але я не знаю, що тут діється. Можливо, ви знаєте? Можливо, містер Девінтер знає? Максим нічого не відповів. Фейвелл крутив паперець у пальцях і раніше дивлячись на Джуліана. Моя сестра призначала мені записці зустрічі, не так? сказав він. Вона спеціально попросила мене приїхати тієї ночі до Мендерлі, бо хотіла мені щось повідомити. Що саме ми навряд чи колись дізнаємось, та це не має значення. Вона призначила мені зустріч і збиралася пробути всю ніч у будинку на березі, щоб побачитися зі мною на одинці. Вона часто виходила в море, весь день у Лондоні, але ні з того, ні з сього пробити дірки в днищі спеціально, щоб втопитися? На таку істеричну витівку здатна, можливо, будь-яка дівчина, але точно не Ребека. Клянусь Богом, тільки не вона. Кров прилила до його обличчя. Останні слова він прокричав на весь голос. Його манери були не на його користь, і я бачила по тому, в яку нитку стислися губи полковника Джуліана, і Февел не викликав у нього симпатії. «Дорогенький», – сказав він, – «чого лізти в пляшку? Я не коронер, який вив пізнання, і не один з присяжних, які винесли вердикт. Я лише поліцейський суддя місцевого округу». Звичайно, я хочу допомогти вам, чим можу. І містер Девінтер теж. Ви кажете, що відмовляєтесь вірити в самогубство вашої двоюрідної сестри. З іншого боку, ви, як і всі ми, чули свідчення корабельного майстра. Давайте ближче до справи. Що, на вашу думку, насправді там сталося? Фейвел повернув голову, глянув на Максима повільним поглядом. Він усе ще крутив записку в руках. Ребека не відчиняла люків і не пробивала діроку у обшивці. Ребека не скінчила життя самогубством. Ви запитали мою думку? Отримуйте. Ребеку вбили. Якщо хочете знати, хто недалеко ходити. Ось він тут, перед вами, стоїть біля вікна, з цією проклятою незрозумілою усмішкою на обличчі. Він не міг навіть дочекатися, поки пройде хоча б рік, перш ніж одружитися з першою дівчиною, що попалася на очі. Ось він вам убивця власною персоною. Дозвольте представити. Містер Баксиміліан де Вінтер. Подивіться на нього гарненько. Він непогано виглядатиме в петлі, га? І Фейвел засміявся дурним п'яним сміхом, не перестаючи крутити в пальця записку.